Вітаю вас на каналі Аудіокниг. Ми розпочинаємо знайомство з книгою Дафни Дюморіє Ребека. Приємного прослуховування. Глава перша Минулої ночі мені снилося, що я повернулася в Мендерлі. Мені здалось, що я стою біля металевих воріт перед під'їзною алеєю та не можу зайти. Дорога перегороджена на воротах, ланцюг і замок. Я покликала сторожа, але не отримала відповіді. І, притиснувшись обличчям до іржавих воріт, я помітила, що місце сторожа покинуте. З труби не підіймався димок. Заставлені гратами вікна випромінювали порожнечу. Згодом, як це буває у вісні, я раптом наповнилася чудодійними силами, і немов безтілесний дух проникла крізь перешкоду. Парті мною йшла в долину звиста підрізна алея, петляючи по сторонах, як і в колишні часи, але чим далі йшла, тим сильніше мене охоплювало почуття, що вона стала іншою, вузькою, занедбаною, нітрохи не схожою на саму себе. Спершу я була здивована, нічого не мала зрозуміти. І лише коли мені довелося нахилити голову, щоб не натрапити на гілку, яка низько звисала, здогадалася, що сталося. Природа знову набула своїх прав. непомітно підкрадаючись, наступаючи крок за кроком, вона вдерлася в алею, схопила її довгими чопками пальцями. Дерева, які здавна загрожували їй, нарешті здобили перемогу. Темні й вийшли з-під контролю, вони підступали до її країв, схилилися один до одного буки, їхні гілки сплелися в дивовижних обіймах, утворюючи наді мною склепіння, подібне до церковної аркади. Були тут інші дерева, яких я не впізнавала дуби, в'язи, які стояли плічопліч з буками. Вони проросли з безмовної землі поруч із жахливим чагарником та іншими рослинами жодну з яких я не могла пригадати. Але я стала вузькою стрічкою, ниточкою в порівнянні зі своєю колишньою шириною. Гравій зник, вона заросла травою та мохом. Загороджуючи дорогу, простялися вперед низькі гілки. Взлувати коріння було схоже на позбавлені плоті пазурі та лапи. Де-не-де серед цієї дикої порослі я впізнавала кущі, які служили орієнтирами в минулі дні. Теревні гортензії, плід садівницького мистецтва, блакитні гулівки яких колись були настільки відомі. Тепер нічия рука не стримувала їхнього зростання. Вони здичавіли, витяглися до жахливої величини, але більше не цвіли. Стояли темні, потворні, як безіменні паразити, які росли біля них. Все далі і далі, то на схід, то на захід, велася жалюгідна ниточка, яка колись була під'їзною алеєю. Часом вона зовсім губилася, але виникала знову за деревом, що впало, або з іншого боку вибоїни, яка залишилася після зимових дощів. Я не думала, що дорога така довга. Мабуть, милі помножилася, як і дерева, і ця стежка вела в глихе місце, в лабіринт, а не до будинку. Я вийшла до нього раптово. Підхід був прихований величезними кущами, які стовбурчили на всі боки, і застигла. Серце горкотіло в урудях сльози. Переді мною був Мендерлі, наш Мендерлі. Прихований і безмовний, як старий сірий камінь, виблискував у місячному світлі мого сну. Високі, вузькі, трестолкові вікна відбивали зелену траву і терасу. Час був безсилий перед ідеальною симетрією цих стін, перед цим будинком, алмазом у поглиблені долини. Тераси відступами спускалися вниз, до Галявин. Галявни тяглися майже до самого моря і, обернувшися, побачила срібну смужку, безтурботну під місяцем, як озеро, споки якого не порушують ні вітер, ні хвилі. Ці води мого сну не бреніли, прозоре бліде небо не затягували важкі хмари, гнані західним вітром. Я знову вернулася до будинку і побачила, що хоч сам він стоїть недоторканим, непорушним, ніби ми лише вчора покинули його. Сад, який парк здичавів, підкорився закону джунглів, рододендрони витяглися вгору на 50 футів. Їхні стовбори скривилися, переплелися з орляком. Вони вже давно вступили в протиприродний союз з безліччю безіменних рослин, які чіплялися за їхні коріння, наче соромлячись свого незакононародженого походження. Бузок спарився з червоним буком, і щоб ще міцніше з'єднати їх один з одним, злісний плющ, вічний ворог краси обвив їх вусиками, уклавши у своє вузище. У цьому загиблому саду плющ був всьому владикою. Його довгі батуги повзли по галявинах. Незабаром вони вторгнуться в самий будинок. Була там ще одна рослина, дідище лісу та саду. Давним-давно посійне під деревом, а потім віддане за бутю. Тепер, рухаючись у ногу з плющем, вона, мов, гігантський ревінь, опускала потворне листя до м'якої трави, де колись ціли нарциси. В авангарді цього точилася кропива. Вона проникла всюди. душила траву, розповзлася по доріжках. Довга, ста, худа, груба, зазирала у вікна. Дозорець неї був поганий. У багатьох місцях її ряди були зламані схожою на ревні рослиною. Бляві стебла, зморщене листя. Я зійшла з під'їзної алеї, Пішла по терасі до будинку, для мене у вісні кропива була не страшна. Місячне світло грає дивні жарти з нашою уявою, і навіть із уявою охопленою сном. Стоючи там нерухомо, безмовно, я могла б присягнути, що будинок – не просто порожня оболонка, що він живе і дихає, як у давнину. З вікон струменіло світло, в нічному повітрі тихо колихалися гардини. Двері до бібліотеки, мабуть, напіввідчинені так, як ми їх залишили, і на столі поряд з вазою сініх троянд лежить моя хустина, все в кімнаті свідчить, що ми тут, купка бібліотечних книг із бузначкою Повернути, прочитаний Томер Таймса, попільничка з недопалком сигарки, подушки на спинках кріса з відбитками наших голів, вгілля в каміні, де ввечері жарко пала вогонь. Що все ще тліє, хоча настав ранок. І Джеспер, улюблений Джеспер, з очима, що говорять, і важкою відвислою нижньою губою, що розтягнувся по відлозі, виляє хвостом при звуку кроків господаря. Хмара, невидима до того часу, закрила місяць, повисла на мить, як темна рука, яка затуляла обличчя. І разом із місячним світлом зникла ілюзія, погасла вогні у вікнах будинку. Я дивилася на порожню бездушну оболонку. Де більше не блукали тіні минулого, де за голими стінами не чути було шепотіння його колишніх мешканців. Будинок був угробницею. У його руїнах лежали поховані нами страждання. Воскресіння мертвих не буде. Тепер, думаючи про Мендерлі наяву, я не відчуватиму гіркоти. І я думатиму, як би все могло бути, якби я була здатна жити там без страху. згадуватиму розарів літку і птахів, які співають на зорі. Чай під каштаном, гуркіт моря, що долинав до нас знизу, за галявин, І думатиму про квітучий бузок і про щасливу долину. Про те, що не тлінно, що не може зникнути. Ці спогади не завдадуть мені болю. Все це я вирішила у сні. Коли хмари заслонили лик місяця, по як більшість сплячих, я знала, що бачу сон, що все це мені лише сниться. Насправді я лежала в ліжку в чій країні, за тисячу миль звідси, і за кілька секунд прокинуся в невеличкому порожньому готельному номері. і Я зітхну, потягнуся, перевернуся на інший бік і, розплющивши очі, не зрозумію в першу мить, чому так сяє сонце. Така яскрава блакить неба, таки не схоже на освітлене м'яким світлом місяця небо мого сну. День, що чекає на нас, буде довгий і одноманітний. Не сперечаюся, зате сповнений у меритворення, дорогий для нас безтурботності раніше невідомий нам. Ми не говоритимемо про Мендерлі і не розповім про свій сон, бо Мендерлі нам більше не належить. Мендерлі Більше немає. Глава друга. Ми ніколи туди не повернемося, це безперечно, минуле досі надто близько до нас. Все, що ми намагалися забути, залишити позаду, може знову прокинутися. І страх, таємне занепокоєння, яке поступово переростає в сліпу, не піддається довка заборозому паніку, зараз, слава Богу, затихла. Може, незбагненним чином знову стати нашим постійним супутником. Страх напрочуд терплячий, ніколи не скаржиться, навіть коли йому на згадку приходить колишнє, що трапляється, я думаю, набагато частіше, ніж він показує мені. Я одразу здогадуюсь про це за його втраченим відсутнім виглядом. Раптом це улюблене обличчя втрачає будь який вираз, ніби його стирає невидима рука перетворюється на маску. Він починає курити сигарету за сигаретою, забуваючи їх гасити, недопалки, що тліють, обсипають навколо землі, як пелюстки. Починає жваво, швидко говорити, ні про що, хапаючись за будь-яку тему, аби лише вгамувати біль. Здається, існує теорія, що страждання ушляхетнюють людей, роблять їх сильнішими, і щоб вступити вперед, ми повинні пройти спокусо вогнем. Цього нам дісталося забагато, хоч як іронічно звучать мої слова. Обоє ми дізналися, що таке страх, самотність, душевна біль. Я думаю, у житті кожної людини рано чи пізно настає випробування. У всіх у нас є власний диявол-мучитель, який їздить на нас і з яким, зрештою, ми змушені битися. Своїх дияволів ми здолали, принаймні так ми вважаємо. У нас немає більше один від одного секретів. Ми ділимося всім. Не сперечаюся, наш скромний готель досить сумував. Годують тут поганенько, один день схожий на інший, і все ж таки ми не хотіли б жити інакше. У великому готелі зустрічалося б дуже багато людей, які його знають. Ми обидвоє невибагливі, а якщо нам і буває нудно, що ж? Нудьга добрі ліки від страху. Ми звикли до нашого монотонного життя. І я. Я навчилася чудово читати вголос він виявляє терпіння лише тоді, коли затримується листоноша, значить, прийде ще день, поки прибуде пошта з Англії. Ми спробували користуватися приймачем, але тріск діє йому на нерви, і ми вважаємо за краще почекати, зате вже отримати задоволення. Результати крикетного матчу, зіграного тижня тому, так багато тепер для нас означають. Змагання з крикити між Англією та Австралією, які рятували нас від туги, зустрічі з боксу, навіть турніри більярдистів, фінальні ігри між спортивними командами закритих шкіл, збачі перегони, дивовижні змагання у віддалених грабствах. Усе це лє воду в наш млин, ми все перемелимо. Іноді мені трапляється старий екземпляр Філда, і я переношу з цього малоперемітного стрівця до справжньої англійської весни. Я читаю про струмки між кредяних берегів, про щавель, який росте на зелених луках, про граки, які кружляють над деревами, точний комендерлі. Від захоплених рваних сторінок журналу до мала долуна і запах сирої землі, кислий присмак торфу з сухих боліт. Я відчуваю під пальцями набряки від води мох. Якось в ній потрапила стаття про таких голубів. Коли я читала в голос, мені здавалося, ніби я знов в Мендерлі. Я чула їхнє вуркування, яке навіює у миротворення і прохолоду в жаркі літні години. Ніщо не порушувало їх спокою, доки не з'являвся Джеспер. Опустивши мокриність до землі, він біг підстрибком, розшукуючи мене. Чи не дивно, що якась стаття про диких голубів так жваво викликала в пам'яті минуле, що я стала спотикатися на кожному рядку? Раптом я й зовсім замовкла. Я побачила, як посіріло його обличчя. Почала перегортати сторінки, поки не знайшла короткого звіту про крикет, дуже діловий і нудний. Команда Мілксекса успішно відбувала м'ячі від своїх воріт в овалі, набираючи дедалі більше перет. яке благословляло благословляла ці незворушні фігури в спортивних костюмах. Через кілька хвилин його обличчя розслабилося, на щоки повернувся рум'янець, і він із здоровим роздратуванням почав висміювати подачу м'ячів сирейської команди. Завдяки своїм фантазіям я долаю гіркоту і жаль, прикрашаю посилання, на яке ми себе прирекли. Завдяки цьому я із задоволенням йду на післяполудневу прогулянку і повертаюся з посмішкою, свіжа, готова витримати ритуал чаювання. Він незмінний. Подій з хліба з олією та китайський чай, який ми, мабуть, здаємося старозавітною парою, чіпляючись за цей звичай лише тому, що привезли його з Англії. Тут, на цьому балконі, білому, безликому, що заливається сонцем, я згадую Мендерлі. Дрівно п'ять на п'яту ставився в лютеці перед камінним чайний стіл. Хвилина за хвилину відчинялися двері, і починалася процедура накриття, що ніколи не змінювалася. Біла скатертина, срівна таця, чайник з укропом. Джеспер, довгий, як і у всіх спанієлів, вуха звисають до підлоги. Робуть вигляд, ніби його зовсім не хвилює поява перешків. Щодня нас чекав цілий бенкет, а ми їли так мало. Як зараз бачу ці масляні здобні булочки, крихітні громкі трикутні тости, ячміні та пшеничні коржики – Сендвіч невідомої моєї природи, з таким запахом і такий чудовий на смак, і зовсім особливий імбирний пряник. Торт з кремом з кокосових горіхів, що тане в роді, і кекс з родзинками та цукатами. І ж було стільки, що й вистачило б на тиждень цілій родині. Я так і не дізналася, куди все це поділося, і подібне марнотратство часом турбувало мене. Але я не наважилася запитати місіс Денверс. Вона зневажливо глянула на мене, посміхаючись своєю крижаною посмішкою, і сказала, я так і зараз чую її слова. До мене не було жодних претензій, коли була жива місіс Де Вінтер. Місіс Денверс. Цікаво, що вона тепер робить. Вона та Фейвел. Думаю, саме через цей вираз її обличчя мені вперше стало не по собі. У мене мимоволі майнуло в думці «Вона порівнює мене з Ребекою». І між нами гострим мечем струмилася тінь. Тепер усе це позаду. З цим покінчено, поставлено крапку, підведено межу. Мене більше не мучить кошмар, не турбують страхи, ми обидвої вільні. Навіть мій вірний Джеспер заснув вічним сном, а Мендерлі більше немає. Залишилася лише порожня оболонка у глибині запущеного парку. Він такий, яким я його бачила в вісні. зараз і бур'яні, царство птахів, можливо, туди забердає часом бродяга чи браконьєру пошках укриття від раптової зливи. Якщо в нього хоробре серце, це зійде йому з рук. Але боязкому, слабонерному, краще триматися подалі хто знає, раптом він і нароком натрапить на будиночок у бухті. Навряд чи він відчує себе затишну, слугуючи, як дрібний дощ барабанить по даху, щоб валився. Хто знає, раптом там все ще не вивитрилося та напружена нудна атмосфера. А поворот під'їзної алеї, де дерева вижимають оравій, там теж не варто затримуватись. Особливо після заходу сонця. Шелест листя так нагадує шелест жіночої вечірньої сукні, ніби хтось пробирається там крить кома. А коли раптово затремтівши, падають на землю, мчать по доріжці, здається, ніби чуєш легкий перстук квапливих жіночих кроків. і Вм'ятина на гравії схожа на слід. Ось як я згадую все це, я з полегшенням дивлюся на панораму перед нашим балконом. В сліпучому світлі не помітиш тіни, що крадуться. Кименисті виноградники поблискують на сонці. Можливо, настане день, і я подивлюся на цей вид навіть з ніжністю. Зараз він вселяє мені, якщо не кохання, то принаймні впевненість у собі. А впевненість – якість, яку я дуже ціную, хоч і набула її пізно. Думаю, хороброю мене зробило одне – його залежність від мене. У всякому разі я позбулася своєї боязкості, незручності, страху перед чужими. Я дуже відрізняюся від тієї дівчини, яка вперше приїхала в Мендерлі. Скута, соромізлива, сповнена надії і сподівань, палко бажаючи сподобатись. Звичайно, моє повне невміння триматися справляло погане враження на людей на кшталт місіс Денверс. Де мені було тягатися з Ребекою? Пам'ять мене перекидає до тих років. Я знову бачу, як я пряма, короткостерижне волосся, юна, ненапудрене обличчя, костюм, що погано сидить, і джемпер власної в'язки. Плетусь позаду місіс Ван Хопер, як полохливе лоша. Вона йде попереду мене, на силу зберігаючи рівновагу на височених підборах. Короткий тулуб ходить ходуном, її блузка, вся у воланах, рюшах. Комплімент величезному бюсту і стегнам, що хитається, новий капелюх жахливим пером, одягнений на бік. В одній руці гігантський радикюль із тих, у яких тримають паспорти і записники, куди зносяться зустрічі та запрошення. І листки із записами рахунків про грив, бріч. Інша – неминучим лортнером. Від якого не ховається ніхто і ніщо. Вона підходить до свого столика в кутку зали біля вікна, і, піднявши Лорне до очей, оглядає ресторан. Потім опускає його, він повисає на довгій чорній стрічці і вигукує незадоволено «Жодної відомої фігури! Я вимагатиму у дирекції знижки! Навіщо вони думають, я сюди приїжджаю? Малуватися на хлопчуків?» І пронизливим уривчустим голосом, що ріже слух, як пила, кличе до себе офіціанта як не схожий ресторанчик, де ми тепер їмо, на цей величезний, пишний і кричуще прикрашений зал в готелі «Кодда в Монте-Карло. І як не схожий мій теперішній співтрапезник, який рівним спокійним методичними рухами красивих рук чистить мандарин, підіймаючи час від часу погляд, щоб посміхнутися мені. Місіс Венхопер своїми жирними пальцями, які прикрашені золотими каблучками, риється в тарілці, де горою лежать равіолі. А очі швидко перебігають від її тарілки до моєї. Раптом я обрала смачнішу страву. Вона могла не хвилюватися. Офіціант з властивою їхньому племені проникливістю давно вже здогадався про моє залежне становище, і тепер поставив переді мною страву з холодим язиком, яку хтось відіслав назад в буфет, так як м'ясо було погано порізане. Як дивно, звідки ця злість у слух, їхні неприкрити роздратування. Пам'ятаю, як одного разу гостювала разом з місіс Венохопер у заміському будинку. Покоївка ніколи не відповідала на мій боязкий дзвінок і не приносила очищених туфель. А ранковий чай, холодний, як лід, проливала на підлогу за дверима у спальні. Те саме, хоч і меншою мірою, було в Кода Д'юз. Іноді ж навмисна неувага переходила в образну фамільярність, і покупка марок у порті, що посміхається, перетворилася на випробування, яке я воліла б уникнути. Якою молодою недосвідченою я, мабуть, здавалася та почувала себе. Це надто вразлива, надто вразлива, і вчора шпильки та уколи в словах, за якими не ховалася нічого поганого. Як я добре пам'ятаю цю тарілку з холодним язиком сухий, неапетитний, нарізаний з гострого кінця, але відмовитися від нього у мене не вистачало сміливості. Ми їли мовчки, тому що місіс Ванхопер не любила відволікатися під час їжі, а, дивлячись, як тече по її підберідю соус. Я зрозуміла, що пельмені припали й до смаку. Видовище це не могло побудити мені апетит до холодного язика. Подивившись убік, я помітила, що сусідній столик, не зайнятий останні три дні, знову накритий. метр Дотель, клаючись так, як того потребували обрані клієнти, перепроваджував на місце гостя, що знову прибув. Місіс Ван Хопер поклала виделку і навела на нього лорнет. Я почервоніла від сорому. Джерело й інтересу, не помічаючи на стрілови уваги, переглядало меню. Але місіс Ван Хопер зі стуком склала лорнет, перегнулась до мене через столик і, блискучи очима від збудження, промовила голосніше, ніж слід Це Макс Девінтер, власник Мендерлі. Ви, звичайно, чули про цей маєток. Він не має значення, правда? Кажуть, не можу оговтатися після смерті дружини. Глава третя. Цікаво, як склалося б моє життя, якби місіс Ван Хопер не була снобом. Смішно думати, що все мої подальші існування виявилося обумовленим цією її якостю, її цікавість була хворобою, малонеманією. Спершу бачу, як люди сміються з нею за спиною, як вони поспішно виходять з кімнати, коли вона з'являється, і навіть тікають через службовий вхід у коридорі, де був наш номер, я була спантеличена. Здавалося, що я сама собі є хлопчиком для биття, якого чуть замість його господаря. Місся Зонохопер уже багато років поспіль приїжджала в готель Кодабіюз і здобула сумну популярність у Монте-Карло тим, що крім Бриджу займалася лише одним. Набивалася в друзі всім знаменитим людям, навіть якщо вона бачила їх один раз у житті. Вона перемудрялася так чи інакше познайомитися з ними, і перш ніж її жертва здогадалася про небезпеку, запрошила її до себе в номер «Люкс». Нападала вона так раптово і зухвало, що мало кому вдавалось врятуватись. У Код Дед вона займала один певний диван у вітальні, що знаходиться між холом і проходом ресторан, і пила там каву після ланчу та обіду. Ніхто з тих, хто проходив і шли, не міг її обминути. Іноді вона використовувала мене як приманку, щоб отримати свою здобич, і посилала в протилежний кінець вітальність якимось усним посланням, книгою, газетою, адресою магазину або звісткою, що вона раптом згадала їхніх спільних друзів, і як я ненавиділа ці доручення. Знаменитості були для місіс Ван Хопер хлібом, як міцний бульйон для хорого, і, хоча вона віддавала перевагу титулам, Сходив будь-хто, чиє обличчя вона бачила в ілюстрованій газеті, чиє ім'я згадувалося у світській хроніці. Письменники, художники, актори. Я бачу її в цей незабутній день, ніби це було вчора. Майдурше скільки років минуло з того часу. Бачить, як вона сидить на своєму улюбленому диванчику у вітальні, обмірковуючи спосіб нападу. За її нетерплячими жестами, по тому, як вона постукає ларнетом по зубах, я могла сказати, що вона перебирає різні можливості. Коли місіс Ванхо відмовилася від солодку і майже не доторкнулася до десерту, я відразу зрозуміла, що вона хоче покінчити з ланчем раніше гостя, що прибув, і розташуватися там, де вона зможе його перехопити. Раптом вона обернулася до мене, її очі горіли. «Підніміться швиденько вгору і знайдіть листа від мав племінника». Ви пам'ятаєте те, що він написав в час медового місяця? Там ще вкладені моментальні знімки. Принесіть мені його сюди та швидше. І я побачила, що план складено. І племінник стане приводом для знайомства. Якою огидною була роль, яку я мала виконувати не вперше. Мов асистент фокусника, я приносила реквізити для чергового трюку, а потім мовчки стежила, щоб вчасно підіграти. Цей незнайомець навряд чи вітатиме її зазіхання, у цьому я не сумнівалася. З того, що я дізналася про нього за ланчем від місіс Ван Хопер, окремі чутки, зібрані покрихтик зі сторінок Зет 10 місяців тому і відкладені про запасу її пам'яті. Я, незважаючи на молодість і незнання світла, зробила висновок, що його обурить її несподіване вторгнення в його самотність. Чому він вирішив оселитися в Кода-Дюзі в Монте-Карло? Це нас не стосувалося, це його особиста справа. Будь-кому, крім місіс Свенхопер, це було б ясно. Але їй так-то був незнайомий так само, як і делікатність. І оскільки пересуди були необхідні, як повітря, цей незнайомець мав потрапити під ніжі її цікавості. Я знайшла листа в одному з її бюро і затрималася на мить, перш ніж спуститися до Вітальні. Мені здавалося, хоч це було безглуздо, що я даю йому цим кілька хвилин відстрочки. Ах, якби в мене вистачалося сміливості спуститися, минаючи вітальню, чорними сходами в ресторан і попередити його про засідку. Однак умовності були сильнішими за мене. До того ж, я не знала, як сформулювати своє попередження. Мені залишалося одне. Сидіти на звичайному місці поруч з місіс Ван Хопер поки вона, як величезний самовдоволений павук, плестами навколо незнайомця своє павутиння, огортаючи його нудьгою. Я пробула нагорі довше, ніж мені здалося, і, спустившись у вітальню, побачила, що він уже вийшов з ресторану, і місіс Венхопер, боючись опрогавити, ризикнула не церемонитися, і, не дочекавшись листа, представилася йому на свій страх і ризик. Тепер він сидів поряд з нею на дивані. Я підійшла до них і мовчки простягла листа. Він тут же підвівся, а місіс Ван Хопер запалена успіхом, невизначено махнула в мій бік і пробормотіла моє ім'я. Містер Девінтер нами каву. Підійдіть і попросіть офіціанта принести ще одну чашку. Сказала вона недбало, що він міг здогадатися про моє скромне становище. Тон місіс Ван означав, що я ще дуже молода і нічого не розумію. Не жодної потреби включати мене в розмову. Вона завжди говорила таким тоном, коли хотіла справити враження. До того ж, це було свого роду самозахистом. Бо одного разу мене прийняли за її доньку. Її лаконічність показувала, що на мене спокійно можна не звертати уваги, після чого жінки коротко кивали мені головою, що можна було розцінювати як вітання і як відмову від моїх послуг. А чоловіки з полешенням знову впускалися в зручне крісло, не боючись погрішити проти пристойності. Тому я здивувалася, що наш новий знайомий продовжує стояти і випередивши мене кличу офіціанта. Вибачте, я змушений вам заперечити. Я прошу вас обох випити каву зі мною. Перш ніж я встигла зрозуміти, що сталося, він уже сидів на жорсткому стільці, на моєму звичайному стільці. А я на дивані поруч із місіс Ванхопер. На її обличчі майнуло роздратування, Це не входило до її планів. Але вона одразу ж взяла себе в руки і, відтіснивши мене своєю масивною фігурою від столу, нахилилася до нього і, розмахуючи листом, голосно промовила. Знаєте, я впізнала вас одразу, як ви вийшли до ресторану, і тут же подумала. Та це містер Девінтер, друг Білі. Я обов'язково маю показати знімки білі та його молодої дружини, які вони зробили під час медового місяця. Ось вони. Це Дора. Чи не душечка? Така тонюзенька талія та величезні очі – це вони засмагають в Палмбіч. Білі шалено в неї закоханий. Вони ще не були знайомі, звичайно, коли він влаштовував той прийом у Кларджа. де я вас зустріла вперше, але ви, мабуть, не пам'ятаєте таку стару, як я. Слова супроводжувалися близьком зубів та грайливим поглядом. «Навпаки», – сказав він, – «я вас чудово пам'ятаю». І перш ніж вона встигла заманити його в пастку спогадів про першу зустріч, він запропонував їй свій портсигар, і закорування сигарети тимчасово відволікло її. «Я не дуже люблю Палм-Біч», – сказав він, дувши на сірник. «Я подумала, як нереально він виглядав би на цьому модному курорті Флориди. Його місце було б вуточеному стіною містечку 15-го століття, містечку з вузькими, вимушеними бурківкою вуличками та готичними шпилями» жителі, кого носять гостроносні черевики та вовнені панчоги грубої ручної в'язки. Його обличчя чуйне, нервове, незрозуміло середньовічне. Одразу приковувало погляд, і мені прийшов на згадку портрет невідомого, у якийсь, забула якісь якійсь картині галереї. Якби можна було б замість костюму одягти на нього чорний камзол з мережевними манжетами та коміром, він дивився б на нас як з далекого минулого. Ах, якби пригадати, хто із старих майстрів написав цей портрет? Він висів у кутку галереї в темній рамі, і його очі всюди прямували за мною. Вони ще розмовляли, а я давно втратила нитку розмови. Ні, навіть двадцять років тому, сказав він. Місіс Ванхопер видала жирний самовдоволений смішок. «Ну, якби білі мав такий будинок, як Мендерлі, він би теж не проміняв би його на Палмбіч. Говорить, це справжня казка, іншого слова не підбереш?» Вона зупинилася, очікуючи, що він усміхнеться. Але він продовжував курити, і я помітила, що тонка як повутинка зморшка перерізала його лобами ж бровами. Я, звичайно, бачила його на листівках – він цілком чарівний. Пам'ятай, білі мені казав, що за красою все більші заміські будинки, і в порівнянні йому не годяться. Дивуюся, якою взагалі здатні попрощатися з ним. Його мовчання стало обтяжливим і будь-кому було помітно, але місіс Ван Хоп у чужі володіння, куди вхід стороннім був заборонений, мчала вперед. Я відчувала, як фарба заливає мені обличчя, адже разом з собою вона і мене поставила в принизливе становище. Звичайно, ви англійці всі однакові, коли йдеться про ваші маєтки. Продовжувала місіс Ванхопер все голосніше і голосніше. Ви переменшуєте їхні гідності, щоб вас не звинуватили у гордині. Хіба немає в Мендерлі знаменитих хорів для менестрелів і дуже цінних портретів? Вона обернулося до мене. Містер Девінтер такий скромний, що сам не визнає це. А його чарівний дім, якщо не помиляюся, є фамільним володінням з часів Норманського завоювання. Кажуть, хори для менестрелів справжня перлина. Ваші предки, мабуть, часто приймали у себе членів королівської родини, містера Девінтер. Такого мені ще не доводилося чути навіть від неї. Але його несподівана відповідь вдарила... Не мовбатіг. «Після Етельдера не дуже часто», – сказав він, – «того, якого призвали Копушею. Правду кажучи, він отримав це прізвисько, коли гостював у нас у будинку. Він завжди спізнювався до обіду». Безперечно вона це заслужила. Я чекала, що вона зміниться, але, як не важко в це повірити, до неї просто не надійшов сенс його слів. І мучилася не вона, а я як відшльопана дитина. «Невже? Як цікаво!» вигукнула місіс Ванхопер. «Я й гадки не мала. Я не сильна в історії, а аналізькі королі завжди плуталися в голові. Потрібно буде написати доньці. Ось вона в мене перевершила всі науки». Настала мовчанка. Я відчула, як знову нестрибна червонію. «Занадто я була молода, ось у чому біда. Якби я була старшою, я зловила б його погляд, усміхнулася». І неймовірна поведінка місь Венхоппер об'єднала б нас, а я замість цього згорала від сорому. Думаю, він здогадався про мої страждання, тому що нахилився до мене і м'яко запитав, чи ви ще кави. Хоча я похитала негативно головою, його очі, дивні, задумливі, ще на кілька хвилин затрималися на мені. «Що ви думаєте про Монте-Карло? Чи взагалі ви про нього не думаєте?» – запитав він. Його спроба залучити мене до розмови, вчорашню школярку з гострими ліктями та прямим волоссям застала мене зненацька. Я показала себе в невигідному світі. І з опинкою якусь дурну банальну фразу про те, що тут все здається штучним, але не встиглася закінчити, як місіс Ван Хоппер перервала мене. Вона розпещена, Де Вінтер: ось у чому нещастя. Мільйон дівчат віддали б очі за нагоду побачити Монте. Тоді вони навряд чи досягли б своєї мети, – сказав він, посміхаючись. Місіс Ванхопер знизала плечима і випустила густий клуб диму. Я гадаю, вона знову нічого не зрозуміла. – А я вірна, Монте, – сказала вона. – Англійська зима мене гнітить, Мій організм просто не переносить її. А що сюди привело вас? – Адже ви не з місцевих. Чи збираєтеся грати в залізку? Чи привезли ключки для гольфу? Я ще не вирішив, я поїхав великим поспіхом. Власні слова, мабуть, сколихнули якийсь спогад, бо його обличчя знову затьмарилося, і він трохи насупився. Місіс Венхопер була сліпа і глуха. Звичайно, ви сумуєте за туманами в Мендерлі. Це зовсім інша річ. Західні гравства, мабуть, чудові навесні. Він простяг руку до попільнички, щоб загасити недополок. Я помітила майже невловиму зміну у виразі його очей. «Так, мандрій навесні гарний, як ніколи!» Коротко кинув він. На секунду або на дві настало мовчання. Мовчання, що принесло з собою відчуття тривоги. І глянувши на нього, я подумала, що зараз він ще більше схожий на мого незнайомця, який, закутавшись у плащ, йде вночі по темних переходах, як дзвін, що пролунав. «Ви, мабуть, знаєте тут купу народу, хоча, мабуть, і о сезону монтінудну. Так мало знайомих осіб, тут герцог Мілдзекс на своїй яхті, але я там ще не була. Вона жодного разу там не була, наскільки мені відомо. Ви, звичайно, знайомі з Нелі Мілдзексом, продовжувала місіс Ванхопер. Вона черівна, кажуть, ніби друга дитина не від неї, але я не вірю. Чого тільки не наговорить про гарненьку жінку? А вона така черівна, що, правда, шлюб виявився невдалим. Місіс Венхопер продовжувала балакати, викладаючи уривки плиток, пліток, не бачити, не розуміючи, що він ніколи не чув цих імен. Вони для нього порожній звук, і що далі він ставав мовчазнішим і холоднішим. Але жодного разу її не перервав, жодного разу не глянув на годинник. Здавалося, після першого гріху проти гарного тону, коли він виставив її переді мною в смішному світлі, він вирішив, як має поводитися, і не відступав від цього ні на крок. Врятував його зрештою посильний, який прийшов передати місіс Ванхопер, що в номері на неї чекає кривчиня. Містер Вінтер одразу підвівся і відсунув стілець. «Не смію вас затримувати. Мода в наші дні змінюється так швидко, що вона може змінитись, поки ви піднімаєтесь до себе». Місіс Ванхопер не відчула глузування, вона сприйняла його слова як жарт. «Я щаслива, що так випадково зустрілася тут з вами, містере де Вінтер». Сподіваюся, тепер, коли мене вистачило сміливості зробити перший крок, ми іноді бачите, мимося. Ви повинні зайти якось до мене випити чарочку апаративу. Завтра вечір у мене збирається, дехто з друзів, чому б вам не приєднатися? Я відвернулася, щоб не бачити, як він шукає відмовку. Мені дуже шкода, сказав він, але завтра я, можливо, поїду машиною в Соспел, не знаю, що коли повернуся. Місіс Венхопер змушена була відступити, але все ще ми біля входу ліфт. «Я сподіваюся, вам дали хороший номер?» У своїй фамільярності вона переходила край. Це було навіть занадто для неї. Я б цим побачила вираз його обличчя. «Я не маю слуги. Можливо, ви не відмовитеся мені допомогти?» Спокійно відповів він. Цього разу стріла потрапила в ціль. Місіс Венхопер почервоніла і ніякого засміялася. «Ну, навряд чи...» Почала вона, потім раптово... Я не повірила своїм вухам. Вона обернулася до мене. «Можливо, ви послужите містеру Вінтеру, якщо йому щось знадобиться? Адже ви багато вмієте, дитинку!» Миттєва пауза. Я прибита до підлоги, чекала, що він відповість. Він трохи глузливо дивився на нас, бавлячись у душі. Пообахков знула легка посмішка. «Спокуслива пропозиція», – сказав він, –« але я залишуся вірним нашому сімейному гаслу. Хто їздить один, той приїжджає першим. Ви, можливо, не чули про нього?» І, не чекаючи відповіді, він обернувся і покинув нас. «Нічого не розумію», – сказала місіс Хопер, коли ми підіймалися в ліфті. «Як ви вважаєте, чому він пішов так раптово? Жарт?» Чоловіки дуже дивно поводяться. Пам'ятаю, я була одного разу знайома з відомим письменником. Так він кидався до службових сходів, варто йому побачити мене. Я вважаю, що він мав до мене прихильність, але був невпевнений у собі. Ну, тоді я, правда, була молодша. Ліфт різко зупинився. Ми прибули на наш поверх. До речі, Люба, сказала Ван Ванхопер, коли ми йшли коридором, не подумайте, що до вас чіпляюся, але сьогодні ви були трохи... Занадто вискакували вперед. Ваша спроба одноосібно заволодіти розмовою привела мене в збентеження. Я впевнена, що його теж. Чоловіки терпіти не можуть таких речей. І я нічого не відповіла, що я могла й сказати. Ну, не дуйся, засміялася вона і знизала плечима. Я стала колінами до підвіконня і виглянула назовні. Все ще я від у тилу. сонце сонця, в'яв свіжий радісний вітер. Через півгодини ми засядемо за бридж, міцно-міцно закривши вікна. Я подумала про попільнички, які мені доведеться спорожнювати. Дивими за нього губною помадою недопалки лежатимуть упереміж з огрисками шоколадних цукерок. Для того, хто звик до підкидного дурня, не так просто вивчитись бриджу. До того ж, друзям місіс Венхопер було нутно грати зі мною. Я відчувала, що моя присутність, присутність такої юної істоти, накладає обмеження на їхню бесіду, що при мені, як і при покоївці, яка прислуговує за обідом, поки не буде той десерт, вони не можуть із звичною легкістю ритися в чужій брудній білизні і перемивати кістечки знайомим. З історії та живопису, згадуючи, що я зовсім нещодавно закінчила школу, ні про що інше говорити не можу. Я зітхнула і відвернулася в вікна. Сонце так багато обіцяло, – я згадала той куточок Монако, куди я забрала кілька днів тому. Пухлився будиночок на викладеному каменному площі. У високому напівзруйнованому даху було віконце, вузьке як щілина. Тут затримався дух середньовіччя. І взявши з бюро папір та олівець, я накидала російною рукою чийсь блідий профіль з орлиним носом. Суворий погляд, високе перенісся, презирливо вигнута верхня губа. Я додала гостроборідку і мережовний комір, як у давнину. В інші часи це зробив старий художник. Пролунав стуки до двері, і до кімнати зашов хлопчик-ліфтер з конвертом у руці. «Мадам у спальні», – сказала я, але він пхтав головою і відповів, що лист адресований мені. Я розкрила конверт, виняла аркуш паперу з кількома словами, написаними незнайомою рукою. «Вибачте мені, я був дуже грубий сьогодні». Тільки усього. Ні підпису, ні звернення. Але на конверті с'яла моє ім'я. До того ж, ще не часто бувало написане без помилки. «Відповідь буде?» – запитав хлопчик. Я підвела голову від накиданих поспіхом слів. «Ні, не буде», – сказала я. Коли він пішов, я поклала лист в кишеню і знову взялася за малюнок. Але не знаю, чому він перестав мені подобатися. Обличчя здалося неживим, застиглим, або рідкий мережений комір надавали йому маскарадного вигляду. Розділ четвертий Наступного ранку місіс Ванхопер прокинулася з температурою 38,8 та болем у горлі. Я зателефонувала її лікарю, він тут же прийшов і поставив звичайний діагноз – інфлюенса. «Ви повинні залишатися в ліжку», – сказав він, – «поки не дозволю вам вставати». Мені не подобаються тони вашого серця, і вони не стануть кращими, якщо ви не дотримуватиметеся абсолютного спокою. Я вже вбив за краще, продовжав він, звертаючись цього разу до мене, щоб місіс Ван Хопер доглядала досвідчена доглядальниця вам її не підняти тижня приблизно два, найбільше. Я вважала, що це просто безглуздо, стала протестувати, але, на мій подив, місіс Ван Хопер з ним погодилася. Я думаю, вона із задоволенням перечувала митошню, яку піднімуть навколо неї друзі, їх співчуття, записки, візити, букети квітів. І це легке нездужання внесе різноманітність у її життя. Доглядальниця робитиме ін'єкції та легкий масаж. Вона посидить на дієті, коли після приходу доглядальниці залишила місіс венхопер на півлежачій на подушках, у кращенічній блузі на плечах і обробленому мережевому чепчику. Вона була абсолютно щаслива, відчуваючи докори сумління за те, що мені так легко на душі, я б її друзі, відклала чаювання, яке мало відбутися в цей вечір, і відправилась в ресторан. Хвилина тридцять раніше, ніж зазвичай. Я очікувала, що в залі буде порожньо, зазвичай люди збиралися до першої години. Зал був порожній, за виключенням сусіднього столику. Це виявилось для мене повною неочікуваністю. Я думала, що містер Вінтер поїхав в Соспес. Без сумління, він спустився до ланчу так рано, щоби уникати нас. Я вже минула пів зали і повернутися назад не могла. Ми не бачилися після того, як розлучилися вчора біля ліфту. Припускаю, що він прийшов в ресторан не пообідати. Я була погано підготовлена до таких ситуацій. Я хотіла бути старшою, бути іншою. Я підійшла до столику, дивлячись прямо перед собою, і тут же була покарана, ніякого перекинувши вазу маніатюрних анемонів, коли розгортала серветку. Вода просочила з катертину, полилася мені навколішки. Овцян був іншому кінці зали, нічого не помітив, але мій сусід ті ж миті опинився біля столика з сухою серветкою в руках. Ви не можете їсти на мокрій скатертині, швидко сказав він. «У вас пропаде весь апетит! Відсуньтеся!» І він почав промикати скатертину серветкою. Побачивши, що у нас якісь негаразди, офіціант поспішив на допомогу. «Це не важливо, це не має ніякого значення, я снідаю сама!» Він нічого не відповів. Офіціант забрав вази, розкидані квіти. Залиште це!» Раптом сказав містер Девінтер. «І перенесіть прибори на мій столик. Мадмуазель снідатиме зі мною!» Я збентежено глянула на нього. «О, ні, це неможливо!» «Чому?» Я намагалася знайти відмовку. Я знала, що він зовсім не хоче зі мною снідати. «Будь ласка, не треба бути таким чемним. Ви дуже добрі, але справді я поснідаю тут, якщо офіціант витреска Справа зовсім не о Мені буде приємно, якщо ви поснідаєте зі мною. Навіть якби ви не перекинули так витончену вазу...» І «Я б все одно запросив вас». Мабуть, на моєму обличчі позначився сумнів, бо він не сміхнувся. «Ви не вірите?» «Немає значення. Ідіте, сідайте, нас ніхто не змушує розмовляти». Ми сіли, він передав мені меню і дав займатися вибором. А сам повернувся до закуски, наче нічого не сталося. Він мав особливий, лише йому притаманий дар відчуженості». Я знала, що ми можемо промовчати ось так весь ланч, і це буде наважливо, не виникне жодної напруги. Він не ставитиме мені запитання з історії. «Що трапилося із вашою приятелькою?» – запитав він. Я розповіла йому про інфлюенса. «Дуже шкодую. Ви отримали мою записку, гадаю. Мені було дуже соромно за себе». «Я тримався жахливо. Моє єдине виправдання в тому, що, живучи на самоті, я розучився себе тримати. Ось чому, з вашого боку, так мило поділитися зі мною ланч?» «Ви не були брутальні», – сказала я. «Принаймні, грубість такого роду до неї не доходить. Це її цікавість. Вона не хоче образити, але так вона робить з усіма, тобто з усіма важливими людьми. Значить, я маю бути задоволений». Але чому Ван Ванхопер зарахувала мене до них? Думаю, через Мендерлі. Він не відповів, і мене знову охопило теж незручне почуття, ніби я вторглася в чужі володіння. Чому згадка про його будинок, відомий щуток такої безвічі людей, навіть мені, подумала я, неминуче змушує замовкати, зводить між ним та іншими людьми невидимий бар'єр. Кілька хвилин ми їли мовчки. Я пригадала художню листівку, яку купила одного разу за міській лавці, коли була якось у дитинстві в одному із західних гравств. На листівці був намальований будинок, грубо, невміло, кричачими фарбами, але навіть ці недоліки не могли приховати доскональність пропорцій, Красу широких кимених сходів, які вели на терасу, зелених галявин, які йшли до самого моря. Я заплатила два пенси за листівку, половину кошенькових грошей, які давалися мені на тиждень. А потім спитала зморшкувати господиню крамниці, що це таке. Вона здивувалася моєму запитанню. «Це Мендерлі», – сказала вона. І я пам'ятаю, як вийшла з лавки з відчуттям неясної провини, які раніше, гублячись у здогадках. Можливо, спогад про цю листівку, давно втрачену чи забуту у книзі, допоміг да мені зрозуміти його оборону позицію. Йому були неприємні місіс Ванхобер і подібні до неї та їхні безцеремоні розпитування. Можливо, в Мендерлі було щось нотливе і суворе, що відокремлювало його. Це не можна було обговорювати, не боячись осквернити. Я уявляла, як, заплативши шість пенсів за вхід, міс місивенхопер блукає по кімнатах Мендерлі, випаровуючи тишу пронизливим уривчастим сміхом. Наші думки, мабуть, текли по одному руслу. Він почав розпитувати мене про неї. «Ця ваша приятелька. Вона набагато старша за вас. Хто вона вам, родичка?» «Ви давно знаєте її?» Я бачила, що він все ще дивується з приводу нас. «Вона не приятелька», – сказала я. «Насправді, я у неї служу». «Не знав, що можна собі купити компанію», – сказав він. «Досить анархоїчна ідея, наче на невільницькому ринку». «Я якось подивилася слово «компаньйон» у словнику», – зізналася я. «Там написано «компаньйон» – щирий друг». «У вас з мало спільного», – сказав він і засміявся. «Він був зараз зовсім інший, молодший, ніби й менш замкнутий». «Навіщо ви це робите?» – запитав він. «Дев'яносто фунтів на рік – великі гроші для мене», – відповіла я. «Хіба не маєте рідних?» «Ні, вони померли». «У вас чудова та незвичайний б'я. Мій батько був чарівною надзвичайною людиною. Розкажіть мені про нього». Я подивилася на нього поверх склянки з лимонадом. Пояснити, що був мій батько, було нелегко. Я ніколи про нього не говорила. Він був моїм особистим надбанням, належав мені одній. Я оберігала спогади про нього від усіх людей, так само як він беріг Мендерлі. У мене не було бажання ні з того, ні з сього починати розмову за столиком ресторану в Монте-Карло. У цьому ленчі було щось нереальне. І в моїх спогадах він залишився, як якийсь дивний чарівний сон. Ось я, нещодавня школярка, яка тільки вчора сиділа тут з Ван Ванхопер, покірна, мовчазна, манірна, сьогодні за 24 години викладаю свою сімейну історію незнайомій людині. Я просто не могла мовчати. Його очі стежили за мною з півчуттям, як очі мого невідомого». Мене покинула срум'язливість, розв'язалася мова, посипалися градом усі мої маленькі секрети, радості та прикрості дитинства. Мені здавалося, яким би не бідним був мій опис, він уловлює, хоча б частково, яким було життя мого батька, як любила його мати, сповнена божественного вогню, любов'ю, яка була для нього стрижним основою його власного існування. І коли він помер тієї жахливої зими, вражений пневмонією, вона прожила після його смерті всього п'ять тижнів і пішла слідом за ним. Я пам'ятаю, як я зупинилася. Мені не вистачало подиху, трохи паморочилося в голові. Ресторан був переповнений, на ті музики та стоку до тарілок лунали сміх та голоси. Поглянувши на годинник над дверима, я побачила, що було рівно друга година. Ми просиділи тут півтори години, і весь цей час я говорила сама. Згораючи від сорому, з гарячими руками та плачем обличчям, я стрімко повернулася до дійсності, почала бормотіти вибачення, але він і слухати не забажав. Я сказала вам на початку ланчу, що у вас незнайоме черівне ім'я. Якщо ви дозволите, я піду ще далі. Такого задоволення, яке я отримав від цієї нашої розмови з вами, я вже давно ні від кого не отримував. Ви змусили мене забути про себе і про купання у своїй душі. Вивели зіпохондри, яка мучить мене вже цілий рік. Я глянула на нього і повірила, що він говорить правду. Зникли тіні, що оточували його. Він здавався менш скутим, більш сучасним, більш схожим на інших людей. «Ви знаєте, – сказав він, – ми маємо спільну рису. Ми обидві самотні». «О, у мене є сестра, хоча ми з нею рідко бачимося, дуже стара бабуся, яку я відвідую на свята тричі на рік. Але в друзі мені не годиться ні та, ні інша. Я маю привітати, місь Венхопер, ви дуже дешево їй дісталися, якісь дев'яносто фунтів на рік. Ви забуваєте, що маєте свій дах, а я не маю», – сказала я. Не встигла я вимовити ці слова, як пошкодувала про них. Погляд його знову став затаєним, непроникним. А мене знову охопило почуття болісної незручності, яку відчуваєш, допустивши нетактовність. Він нахилив голову, закорюючи цигарку, відповів мені не одразу. «У порожньому будинку може бути так само самотню, як і в переповненому готелі», – сказав і нарешті. Біда в тому, що він менш байдужий. Він зупинився, і мені на мить здалося, що він заговорить про Мендерлі, але щось утримало його, якийсь страх, який піднявся на поверхню з глибин підсвідомості. Значить, у щирого друга відпочинок. промовив він спокійно, повертаючись до колишнього легкого товариського тону. І як його маєте використати? Я подумала про бруківку крихітної площі Монако і будинок з вузьким вікном. Години до третє я зможу бути там, за альбомом у лівцями. Це йому й сказала, трохи соромлюючись, як усі безталанні люди, прихильні до свого захоплення. «Я відвезу вас туди машиною», сказав він, і не став слухати моїх протестів. Я згадала слова місіс Званхопер про те, що я занадто виставляюся, і злякалась, якби він не прийняв мої слова про Монако за хитрість, спробу домогтися, що він мене підвіз. Сама б вона саме так і вчинила, а я не хотіла, щоб він порівнював мене з нею. Наш спільний ланч уже підняв мене в очах прислуги. Коли ми вставали за стол у низенький метр дотель, кинуся відсувати мені стілець. Він вклонився з посмішкою, яка різниця з його звичайним байдужим виглядом. Підняв мою серветку і висловив надію, що мадмуазель сподобався ланч. Навіть слуга біля двох дверей глянув на мене з повагою. Мій супутник природно приймав усе як належне. Він не знав про вчорашній холодний язик. Ця зміна занурила мене в зневіру, змусила зневажати себе. Я згадала батька, його глузування з порожнього снобізму. «Про що ви думаєте?» Ми йшли коридором до вітальні, і лянуше на нього я побачила, що його очі прикуті до мене з цікавістю. «Ви чимось незадоволені?» Запитав він. Знаки уваги, надані метр до телем, спрямували мої думки в нове русло, і за кавою я розповіла йому про блес, француженку кравчиню. Вона була дуже рада, коли місіс Ван Хоппер замовила їй три літні сукні, і, проводжаючи її потім до ліфту, я уявляла, як вона шиє в своїй крихітній майстерні позаду задушливого магазинчику, а на дивані лежить вмираючий чахотки син. Я бачила, як вона, напружуючи втомлені очі, одягає нитку в голку, бачила підлогу, застелену обрізками тканин. Так що ж? запитав він, усміхаючись. Ваші уявлення були вірними? Не знаю, відповіла я. Розповіла, як, поки я викликала ліфт, вона копалася у сумочці і виняла звідти папірець у сто франків. Ось ваші комісійні, прошепотіла вона фамільярним, неприємним тоном. За те, що ви привели свою господині до мене в магазин. Коли я, згоряючи від сорму, відмовилася, кривчення похмуро знизала плечима. Як хочете, сказала вона, але заповняю вас, тут так заведено. Можливо, ви не дасте перевагу отримати сукню? Зайдіть якось до, до мене без мадам, і я підберу вам щось подібне і не візьму з вас нісу. Не знаю чому, але мене при цьому охопило таке ж нудотне відчуття, яке я зазнала в дитинстві, перевертаючи сторінки книги, яку мені було велено не чіпати. Образ суходного сина кравчині і подьменів. І замість нього побачила, як я, будь-я інша з усмішкою, що розуміє, ховаю в кишеню брудний папірець. І, можливо, сьогодні, у свої вільні години, прямую критькома в магазин блес, щоб вийти звідти із сукнею. Я чекала, що він розсміється. Це була безглузда історія, сама не знаю, навіщо я розповіла, але він задумливо дивився на мене, помішуючи каву. Мені здається, ви припустилися великої помилки. Не взявши 100 франків? Ні, господи, за кого ви не маєте? Мені здається, що ви припустилися помилки, приїхавши сюди, разом з місіс Хопер. Ви не підходите для такої роботи? Насамперед, ви занадто молоді, надто м'які. Блес та є ні сенітниця. Перший з багатьох подібних випадків з іншими, подібними до неї. Вам доведеться або поступитися, стати схожою на блес, або залишитися самою собою. І тоді вас зламають. Хто вам порадив цим займатися? Здавалося, що він питає мене, а я відповідаю. У мене було відчуття, ніби ми снаємою багато років, і зараз зустрілися після довгої розлуки. Ви думали про майбутнє? Про те, що на вас чекає? Припустимо, місіс Ван Хопер, набридний її сердечний друг, що тоді? Я посміхнулася і сказала, що не дуже засмучуся. Знайдуться інші, Ван Хопер. Я молода, міцна, нічого не боюся. Але при його словах я відразу згадала оголошення, які часто зустрічала в жіночих журналах. Де те чи інше благодійне суспільство волало про допомогу молодим жінкам у скрутних фінансових обставинах. Я подумала про пансіони, які відповідають на такі оголошення і надають тимчасовий дах. Потім побачила себе з марним альбомом для Нарасу у руках, без певної професії, почула, як я, запинаючись, відповідаючи на запитання суворих найманців. Можливо, мені слід було взяти 10% комісійних облез. «Скільки вам років?» запитав він, і коли я відповіла, засміявся і підвівся з крісла. «Я знаю цей вік. Він саме упертий. Як вас не лякає, ви не злякаєтесь майбутнього?» «Жаль, що ми не можемо помінятися місцями. на нагору, одягніть капелюх, а я викличу автомобіль». Коли він проводив мене до ліфту, я думала про вчорашній день. Невгамовну балаканину місіс Венхопер і його холодну чемність. Як я помилялася. Він не був ні ризиким, ні глузливим, він був моїм давнім другом, братом, якого я раптом знайшла. І досі пам'ятаю, як у мене було того дня добре на душі. Бачу, наче вкрите брижами небо з погнастими хмаринками. Відчуваю вітер у себе на обличчі, чую власний сміх. Такого Монте-Карло я не знала, а, можливо, вся річ у тому, що я глянула на нього іншими святковими очима. У ньому була чарівність, яку я не бачила раніше. І тепер він куди більше сподобався мені. У гавані весело танцювали паперові човники, моряки на набережні були славні, веселі, усміхнені хлопці. Ми пішли повз яхту, таку милу серцю місіс Ван Хоппер через її власника, подивилися, що там, на прикраси, що сяяли, глянули один на одного і знову засміялися. Я пам'ятаю, ніби тільки вчора перестала носити мій зручний, хоч і поганий костюм з легкої вовни. Спідниця світліша за жакет, так як я частіше її одягала. Стріка пелюшок із надто широкими полями та туфлі з перетинкою на низьких підборах. Рукавички затиснуті у забруднені руці. Ніколи не виглядала так молодо, ніколи не відчувала себе такою зрілою. Місіс Хопер та її інфлюенса для мене більше не існували. Забуті були брич, коктейлі, а з ними моє більш скромне становище Я була важливою персоною Я нарешті подорослішала Дівчинка, огорнена соромезливістю, ляскаючи в долоні хустину Стояла за дверима у вітальні, звідки долона різноголосий хор Наводячи на неї жах Адже вона відчувала себе непроханою гостею Та дівчинка зникла без сліду Жалюгідне створіння і навіть не гідна її думок, чого вона заслужила, окрім як призріння. Вітер був занадто свіжий для малювання, він налютав постутливим поривами з-за рогу площі, і ми повернулися до машини і поїхали не знаючи куди. Дорога підіймалася вгори, машина разом з нею, ми кружляли у висоті, наче птахи в піднебесі. Як не схожа була його машина на квадратний старомодний даймер, нанятий місіць Венхопер на весь сезон, який возив нас у Ментону тихими вечорами. І я, сидячи на відкидному сидінні спиною до шофера, повинна була вивертати собі шию, щоб помилуватися виглядом. «У цього автомобіля крила Меркурія», – думала я. «Тому що ми піднімалися все вище, вище, це було небезпечно. Але небезпека мені подобалася, адже вона була для мене знову, адже я була молода». Я пам'ятаю, як голосно засміялася, як вітер одразу забрав мій сміх. І тут, глянувши на нього, я раптом усвідомила, що він більше не сміється. він знову мовчазний, відчужений, як учора. Людина, яка пішла до свого недоступного мені світу. Я усвідомила також, що підніматися нам нікуди. Ми дісталися до самого верху. Дорога, якою ми їхали, йде вдалечінь, а під ногами у нас глибокі кручі. Коли він залишив машину, я побачила, що з одного краю дороги гора прямовисто падив порожнечу. Ми вийшли з авто, зазирнули вниз. Це мене нарешті протверзіло. Нас відокремлювало від прірви всього кілька футів. Половина довжини автомобіля. Море, як зім'я карта, простяглося до самого горизонту. Тут, на горі, сонячне світло було іншим. Безмовність зробили його суворішим, жорстокішим. Щось невловимо змінилося, зникла свобода, легкість, вітер затих і раптом похолоднішало. Коли я заговорила, мій голос звучав надто недбало, дурний, знервований голос людини, який не по собі. «Ви знаєте це місце? Були тут раніше?» Він глянув на мене, не впізнаючи, і мене пронизав страх. Я зрозуміла, що він забув мене. Можливо, вже давно він загубився в лабіринті своїх тривожних думок, де я просто не існувала. У нього було ближче людина, яка ходить у вісні, і на якусь мить мені спало на думку, що, можливо, вона не зовсім нормальна. Вже пізно, нам не час повертатися сказала я. Мій безтурботний тон і змучена посмішка не обдарили бі дитину. Але я, звичайно, помилилася, з ним все було гаразд. У цього разу не встигла я заговорити, як він прийшов до тями, почав просити у мене вибачення. «Моєму вчинку немає виправдання. Не бійтеся, поворот набагато легше, ніж здається». Взявши мене за руку, він підштовхнув назад до машини, ми залізли всередину, і він зачинив дверцяти. Дуже повільно обережно почав розвертати машину, доки вона не стала носом в інший бік. У мене паморучилося в голові, мене нудило, я щосили вчепилася руками в сидіння. «Ви вже тут були?» – сказала я. «Так, але дуже давно. Я хотів подивитися, чи це місце змінилося». «І як?» «Ні, тут все залишилося таким самим». Я не могла зрозуміти, що змусило його повернутися в минуле разом зі мною. Скільки років лежало між сьогодні і тоді, які вчинки, які думки, і як він сам змінився». Все вниз і вниз, по петляючій дорозі, без зупинки, без жодного слова, над сонцем, що заходить, простялася важка гряда хмар. Повітря було чисте і прохолодне. Раптом він почав розповідати мені про Мендерлі. Він нічого не говорив про своє життя, там ні слова про себе. Він розповідав, які там заходи сонця навесні, що залишають рожеві відсвіт на мисі. море ще холодне після довгої зими, схоже на сланець, і старася чути, як, покриваючи брижі бухти, накочує прилив. Під вечірнім вітерцем гойдаються квітучі нарциси. Золоті головки на струнких стеблах, і стільки б їх не зірвали. Ряди їх стають рідшими, вони стоять пліч-опліч, справжня квіткова армія. На березі з галявинами посаджені крокоси, жовті, рожеві, рожаволі лові. Їхня найкраща пора пройшла, вони вже відсвітають, гублячи пелюстки, як бліді пастівці снігу. Першу цвіт, ця скромна мила квітка росте всюди, тягнеться з кожної щілини, як бур'ян. Для пролізків ще занадто рано. Вони ховаються в торішньому листі, але коли розквітнуть, заглушивши дрібнішу, непомітнішу фіалку, вони витіснять у лісі навіть папороть і своїм кольором кинуть виклик Небесній Синявій. І він не дозволяв заносити їх до будинку, казав він. Поставлені у вазу, вони ставали неживими і млявими. Щоб бачити їх у всій красі, потрібно пройти вранці до лісу, незадовго до полудня, коли сонце стоїть над головою. Ті, хто рвуть пролісок у лісі – вандали. У Мендерлі він це заборонив. Іноді, приїжджаючи на машині, він зустрічав велосипедистів, у яких були прив'язані до керма цілеї беремки пролісків. Вмираючі голівки вже втрачали свій аромат. Голі брудні степла були переплутані і зламані. Поки він говорив, наша машина влилася в загальний потік автомобілів. Настали сутінки. Я навіть не помітила, коли, і ми знову були на галасливих освітлених вулицях Монте-Карло. Шум болісно дратував мені нерви. Вогні були дуже яскраві, дуже вже жовті. Кінець був несподівано небажаним, несподівано швидким. Падіння після зльоту. Незабаром ми під'їдемо до готелю, і я почала шукати рукавички в кишені авто. Мої пальці зімкнулися в книжці, судячи з розміру, то були вірші. Коли автомобіль сповільнював хід, я заглянула, щоб прочитати назву Ви можете взяти її, якщо хочете, сказав він. Тепер, коли наша прогулянка закінчилася, ми повернулися в Монте, а Мендерлі відсунувся на багато сотень миль. Голос його знову став недбалим і байдужим. Я зраділа і міцно стисла книгу разом з рукавичками. Мені так хотілося залишити собі хоч якусь частинку його самого, коли наш спільний день був закінчений. Виходьте, сказав він, мені треба відвести машину на стоянку. Я не побачу вас сьогодні ввечері, я вечеря в гостях. Дякую за сьогоднішній день. Я піднялася сходами в готель, на душі у мене було похмуру, як у дитини, коли закінчилося свято. Час, проведений з ним, приніс мені таке задоволення, що зіпсував решту годин, і я думала, як сумно вони тягнуться, поки не настане час іти спати, як порожньо мені буде одній за вечерею. Я й страхом думала про бадьорі розпитування доглядальниці на горі, про місіс Венхобер, яка теж може розпочати допитування, що я робила, тому я сіла в кутку вітальні за колоною і попросила принести мені чаю. Офіцієнт похмуро глянув на мене, побачивши, що я одна, він не поспішав. До того ж було 35 хвилин шостої. Той залишок між годинами, коли всі нормальні люди вже перестали пити чай. І тим далеким часом, коли розпочнуть пити коктейлі. Мені було сумно і самотньо, відкинувшись у кріслі, я взяла томик віршів. Я від нього втік крізь морок ночей та днів. Я від нього біг крізь руки прожиті. Я від нього втік крізь лабіринтіний, у свідомості моїй і сльози лив'я злі, ховаючись, а потім сміявся над собою, І вгору мрію, змивав і знову летів у провалля, поринав у безодній страху фатальні, Чув тупіт, тупіт за спиною. У мене виникло відчуття, ніби я підглядаю в замкову щалину замканих дверей і кридькома відклала книжку. Які до совісті погнала його сьогодні на вершину гори. Я думала про машину, яка ледве не доїхала до краю проваля в дві тисячі футів, при його застигли обличчя. Які кроки звучали в його душі! Яке шепотіння, які спогади! Чому з усіх вершин на світі він тримає це і в автомобілі? Ох, якби він був не таким відчуженим, а я була не такою, якою я є!» дівчинка в поношеному костюмі та креслатому дитячому капелюсі. похмурий офіціант приніс нарешті мій чай, і поки я жувала хліб з маслом, не смачний, як тирса. Я думала про стежку до моря, про лощину, яку він описував мені сьогодні, про запах азалій і білу гальку на березі. Якщо він усе це так любить, що треба йому у вітерному та святковому Монте-Карло? Він сказав місіс Звенхопер, що не планував, заздалегідь свій приїзд, щоб уїхав поспіхом. Я уявила, як він біжить стежкою до моря, а докор його сумління за ним по п'ятах. Я знову взяла книжку. Цього разу вона відкрилася на детальній сторінці, я прочитала надпис. Максу від Ребекки. 17 травня. Написано своєрідним косим почерком. На протилежній сторінці була невеличка ляпка, наче то хто писав, Нетерпінні струсив перо. Скосившись на вістрі пера, чорнило полилося надто вільно, так що ім'я накреслилося чітко і жирно, літера «Р» висока, що летить, наче підменала під себе всі інші. Я різко закрила книгу, відклала її в бік біля рукавичок. Взяла старий екземпляр ілюстраціон і почала гортати сторінки. Там були неймовірні фотографії замків Луари і статті про них. Я уважно прочитала статтю, розглядала кожен знімок, але, завершивши, побачила, що не зрозуміла ні слова, і стернок журналу на мене дивився не Блуа, а обличчя місіс Ван Хопер. Коли напередодні в ресторані, не донісши веделку з пельменями до роту, кидаючи швидкі погляди своїх поросячих очей на сусідній столик, вона шепотіла. Приголомшова трагедія. У газетах ні про що інші не писали. Я чула, що він ніколи не говорить про це, ніколи не згадує її імені. Вона потунула в бухті біля самого Мендерлі. Глава п'ята Я рада, що вона не може повторитись, лихоманка першої любові. Тому що це лихоманка та тягар, що б там не говорили поети. Ми не відзначаємо хоробрість у 20 років. Наше життя сповнене малодушних страхів, які не мають під собою жодного ґрунту. Нас так легко забути, легко поранити. Зараз, сховавшись під бронею самовдоволення зрілості, що підступає, майже не відчуваєш шпилькових уколів, які відчуваєш день за днем, і тут же про них забуваєш. Але тоді, як довго звучало у твоїх вухах недбале слово, випалюючи в серці тавро, яке, здавалося, вічним відбитком, залишається. «Що ви робили сьогодні вранці?» Якраз чую запитання місіс Ван Хоппер, яка садить у ліжко з подушечками за спиною, роздратована як усі хворі, які нічим не хворі і надто довго пролежали в ліжку. Відчуваю, як червоні плями виступають від сорму у мене на шиї, коли я тягнуся до тумбочки за колодою карт. Грала в теніс тренеркою. Кажу я, і тут не встигли слова злетіти, власна брехня приводить мене до панічного жаху що буде, якщо тренерка сама прийде сьогодні в номер і поскаржиться, що я пропускаю заняття вже багато днів поспіль. Біда в тому, що поки я лежу в ліжку, вам нема чого робити, продовжила місіс Ван Хопер, засовуючи недопалак у баночку з кремом і, взявши карти, перетисувала їх звичною рукою завзятої картярниці, не уявляю, чим ви зайняті цілий день. Ви не показали мені жодного начерку, а коли я попросила сходити до магазину, ви забули купити мені фруктовий сіль. «Сподіваюся, я хочу теніс вигратимете краще. Це дуже знадобиться вам потім. Що може сильніше розчарувати, ніж слабкий гравець? Ви все ще подаєте за спини?» Вона скинула пікову даму, і смаглява королева подивилася на мене. «Так», – сказала я, здрихнувшись як від удару, і подумала, наскільки справедливі, доречні її слова. Саме так я й діяла у неї за спиною, і взагалі не грала теніс ніколи з того часу, як Ван Ванхо прилягла в ліжко, отже, більше двох тижнів. Я сама не розуміла, чому я ховаюсь, чому не розповідаю відверто, що щоранку катаюся з містером Девінтером на його машині, а потім снідаю з ним разом у застолокому ресторані. «Ви повинні триматися ближче до сітки, інакше ви ніколи не будете добре грати» продовжувала вона, і я погоджувалась з нею, терзаючись власним лицемірством і покриваючи королеву валетом. Я багато чого забула про Монте-Карло, про ті ранкові прогулянки, місця, куди ми їздили, навіть наші розмови. Але мені ніколи не забути, як у мене тремтіли пальці, коли я натягала капелюх, як я бігла коридором вниз по сходах, не в силах сидіти, не в силах сісти, а потім на вулиці, очиняючи двері, перший швейцар встав допомогти мені. Він уже був в машині, на місці водія, читав газету. Побачивши мене, усміхався, кидав її на заднє сидіння і, відчинивши дверця, та запитав. «Ну, як сьогодні поживає сердечний друг? І куди хочете поїхати?» «Куди? Яке це мало значення? Хайби він навіть кружляв на одному місці!» Я була охоплена таким душевним трепетом. Перша фраза «кохання!» коли просто залізти на сидіння поруч з ним і, обхопивши коліна, нахилитися до вітрового скла, і то здавалося занадто сильним переживанням. «Сьогодні холодний вітер, накиньте моє пальто!» Це я пам'ятаю. Адже я була така молода, що будь-якти його річ, це приносило мені радість, немов мов школяруйки, задихається від гордості, накинувши на плечі светр свого героя. Ні, млосність і вишуканість, про які я читала в книгах були не для мене, не для мене виклик і погоня, мріючи, щоб він заговорив. Говорив він чи мовчав, стрілка мого ворога-годинника безжально рухалася. Все, що пам'ятаю, це шкіряне сидіння автомобіля, карту на колінах і пошарпані краї по складках. І як один з нів я подивилася на годинник і подумала про себе. Ця мить, двадцять хвилин першого, я збережу назавжди. Мені захотілося повернутися, спіймати зниклу мить. Я відразу подумала, що навіть поверни її назад, вона буде іншою. Навіть сонце на небі не залишиться колишнім, тіні будуть іншими, дівчина інакше йтиме вздовж дороги, не завадить нам, можливо, навіть не помітить нас. Ах, якби хтось вигадав, як зберегти спогади, замкнути їх у флакон, як парфуми, щоб вони ніколи не видихалися, ніколи не тьмяніли. А коли захочеться, візьмеш пляшечку і знову переживеш ту мить. Я підняла на нього погляд, щоб побачити, що він скаже. Він обернувся до мене, продовжуючи дивитися перед собою на дорогу. Які саме хвилини вашого юного життя ви хотіли помістити у пляшку? За голосом мені важко було сказати, дражнить від мене, чи говорить серйозно. Не знаю точно... «Я хотіла б отримати назавжди цю хвилину, ніколи її не забувати!» «І кому це комплімент? Добрі погоді чи моєму мистецтву водіння?» – запитав він і засміявся. Так брат міг жартувати з сестри. Я раптом затихла і зрозуміла, яка між нами лежить прірва. Його доброта лише розширювала її. У студії я зрозуміла, що ні за що не розповім місіс Венхопер про наші ринкові прогулянки». І посмішка образить мене так само, як зараз образив його сміх. Вона не розсердиться, не обуриться, лише трохи підніме брови, ніби зовсім не вірить мені. Потім поблажливо знизавши плечима, скаже Миле дитя, з його боку надзвичайно люб'язно катати тебе на машині. Ти ж не думаєш, що це йому до смерті нудно?. А потім, поблискавши мене по плечу, пошла мене в аптеку за англійською сіллю. До чого принизливо бути молодою, подумала я, і почала розлючено грести нігті. І я б хотіла, щоб мені було 36 років, і я носила чорну атласну сукню і перли. У такому разі ви не сиділи б зі мною в цій машині. І дайте, будь ласка, спокій нігтям, вони й так обкосані до м'яса. Ви, можливо, перехуєте мене з ухвалою та грубою, але мені хотілося б зрозуміти, чому ви кличете мене кататися день за днем. Я сиділа неприродно прямо, ніби застигши на місці. Я запрошую вас, бо ви не носите чорної атласної сукні та перлів, і вам немає 36 років. Обличчя його було непроникне, я не знала, сміється він про себе чи ні. Все це чудово, вам відомо про мене все, що може бути відомо. Це не дуже багато, не сперечаюся, тому що я не так довго живу на світі. В моєму житті не було особливих подій, лише дві смерті. «Але про вас я не знаю не більше, ніж знала з того першого дня, коли ми зустрілися. І що ви тоді знали? Ну, що ви живете в Мендерлі і що у вас померла дружина?» Ну, ось нарешті я вимовила це слово, яке вже стільки днів крутилося у мене «дружина». Слово затрималося, повисло повітря затанцювало переді мною. Я не змогла забирати його назад, воно вже сказане. Я пам'ятаю, дивилася прямо перед собою на вітрове скло, не бачивши дороги, що тікає, а в вухах все ще звучало сказане мною слово. Мовчання розтяглося на хвилини, хвилини на милі. Тепер усе скінчено, думала я. Він більше ніколи не покличе мене кататися, завтра він поїде, місяць вона хоперостане з ліжками, прогулюватимемося по терасі, як і раніше. Швейцар знесе його валізи, я побачу їх випадково в монтажному ліфті. Побачу нові ярлики. Друг зник. Ти його добросердя, товариська невимушеність. Зник і брат, який дражнив мене за те, що я гризу нігті. Ця людина мені чужа. Чому? Навіщо я сиджу поруч з ним в машині? Потім він обернувся до мене і заговорив. Ви говорили кілька хвилин тому, як було б чудово, якби хтось придумав спосіб отримати назавжди спогади. Вам би хотілося, сказали ви, знову пережити той чи інший момент. Боюся, що не можу погодитися з вами, спогади гіркі, я волю їх не отримувати. Рік тому сталося що, що повністю змінило моє існування і хотів би повністю забути про все. З тими днями покінчено. Вони стерті з моєї пам'яті. Я маю заново розпочинати життя. Коли ми вперше з вами зустрілися, ця ваша місіс Ван Хопер спитала навіть, що я приїхав до Монте Карло. Монте поклав край з погодами, які вам хотілося б воскресити. Зрозуміло, це не завжди спрацьовує, іноді аромат монологу виявляється занадто сильним для пляшки. Коли ви піднялися вгори, зазирнули у прірву, я там був кілька років тому, з дружиною. Ви запитали мене, чи залишилося там усе колишнім, чи щось змінилося. Так, все було, як і раніше, але дивно байдужим. Жодних натяків на ті часи. Ми не залишили жодних слідів. Можливо, це сталося завдяки вам, тому що ви були зі мною. Ви стерли минуле набагато краще, ніж усі яскраві вогні Монте-Карло. Якби не ви, я вже давно поїхав би, вирушив до Італії та Греції. Бо ще далі. Ви позбавили мене цих безцивільних поневірянь. Добійся вашу манерність. Добійся всі ці висловлювання про мою філантропію доброту. Я кличу вас, тому що мені потрібні ви і ваша присутність. Якщо ви мені не вірите, можете вийти з машини йти додому пішки. Ну, відкривайте дверця та виходьте. Я сиділа нерухомо, склавши руки на колінах, не знаючи, чи, чи в серйозі він говорить, чи ні. Ну, що ж ви збираєтесь робити? Якби я була на рік чи два молодша, я, мабуть, просто розплакалася б. У дітей сльози завжди напоготовій ллються будь-який критичний момент. Навіть зараз я відчувала, що вони щипають мені очі. «Я хочу назад», – сказала я з радницьким тремтінням у голосі. Без жодного слова він завів мотор, овімкнув щеплення, повів машину назад тим же шляхом. Ми їхали швидко, надто швидко, думала я. Луки на всі боки дивилися на нас з черстою байдужістю. Ми опинилися біля того повороту дороги, який я хотіла не завжди зафіксувати в пам'яті. Чари зникли разом з моїм радісним настроєм. І при думці про це моє обличчя застигло. Сльози бризнули і потокли по щоках. Я не могла їх зупинити, ці непрохані сльози, адже якби я полізла в кишеню за хустиною, він би одразу побачив. Вони падали, падали, залишаючи гірко солоний смак на губах. Я не знаю, чи повернувся він, щоб глянути на мене, бо сама не відкривала затаманених очей, але раптом він простяг руку, взяв нею мою і поцілував, все ще нічого не кажучи. Потім кинув на свою хустину мені на коліна, але мені було соромно доторкнутися до нього, я думала про всіх незлічених героїнь романів, які гарніли від сліз, про те, як я не схожа була на них і своїми розпухлим, покритим плями обличчям і червоними очима. Який сумний кінець радісного ранку, який довгий день чекає на мене попереду. Доглядальниця збиралася піти, так що ланч на мене чекав у суспільстві місіс Венхопер у неї в номері. А після ланчу, повно невтомної енергії, яке усі удужують, вона змусить мене грати з нею в безік. Я знала, що задихатимуся в неї в кімнаті. Мені був притиний вигляд зім'ятих простирад, що звисала до підлоги, збиті подушки, нічний столик брудний, засипаний пудрою, залитий парфумами та рум'янами, ліжко завалене окремими аркошами щоденних газет, складених абияк, і французькими романами з відірваними обкладинками. В скрізь у баночках із кремом, островах з виноградом та на підлозі під ліжком валятиметься недополки цигарок. Відвідувачі не скупилися на квіти і пліч опліч стояли вази з різними квітами, оранжерені екзотичні рослини поряд із простою мемозою. Пізніше до неї зайдуть друзі випити коктейлі, які я мушу змішувати, як мені це ненависно. Незаграбна я, яка не знає, куди подіти очі, руки, оточенаї безглуздою балаканиною. і знову почуватимуся хлопчиком для биття і червонітиму за місіс Вен Хопер. Коли, прийшовши в збудження від гостей, вона стане дежолосно говорити, занадто довго сміятися і, поставивши платівку, візьметься, сидячи в ліжку тремтіти в такт музиці пишними плечима. Тхай же краще буде роздратованою сварливою, з волоссям закрученими, нехай лає мене за те, що я забула купити англійську сіль. Все це чекало на мене в люксі, а він, розлучившись зі мною біля дверей готелю, Піде кудись один, можливо, до моря, на зустріч вітру, за сонцем. І хто його знає? Знову загубиться у спогадах, про які мені нічого не відомо, які я не можу з ним розділити. Блукатиме минулими руками. Прірва, що розділяла нас, ще більше розкрилася. Він стояв, повернувшись до мене спиною на іншому краю. Я відчула себе такою юною, такою маленькою, такою самотньою, що, забувши про гордість, Взяла хустину і висмеркла ніс. Мене більше не турбував мій вигляд, яке це мало значення. До біса. раптом сказав він, ніби йому все це набридло, ніби він розсердився. І, притягнувши мене до себе, він обійняв лівою рукою за плечі, які раніше, дивлячись прямо вперед, права рука на кермі. Я пам'ятаю, що він керував машину ще швидше, ніж раніше. Ти, мабуть, дивишся мені в доньку по руках. І я не знаю, як поводитися з тобою». Дорога звузилася біля повороту. Йому довелося зробити крутий віраж, щоб не наїхати на собаку. Я думала, що він мене відпустить, але продовжував притискати мене до себе. І коли дорога вирівнялася, так і не прибрав руки. «Забудь про все, що я казав сьогодні. З цим усе покінчено назавжди. Не будемо більше про це думати. Мої рідні звуть мене Максим». Мені було б приємно, якби ти теж мене так називала. Ти довго трималася зі мною церемонно. Він намацав поля мого фетрового капелюху, зняв його, кинув через плече на заднє сидіння, а потім нахилився бо поцілував мене у чоло. І обіцяє, що ніколи не носитимеш чорних атласних суконь. Тут уже я посміхнулася, він розсміявся у відповідь, і ранок знову став радісним, сяючим, знову випромінював веселощі. Що мені до місіс Ван Хопер? Про неї думати не варто. Декілька годин з нею пройдуть так швидко, а попереду ще вечір і цілий завтрашній день. Все в мені святкувало і відчувала таку впевненість і навіть так сміялася в цю хвилину, що мало не вважала себе з ним рівними. Я бачила, як, не поспішаючи, заходжу до спальні місіс Ван Хопер, уже спізнююсь. У відповідь на її запитання відповідаю з недбалим позіханням. Я забула про час, я снідала з Максимом. Я була ще такою дитиною, що право звати людину на ім'я сприймалося недоречно. Хоча сам він кликав мене на ім'я з першого дня. Цей ранок, незважаючи на всі темні хвилини, просунув мене на новий щабель дружби. Я не так далеко відставала від нього, як мені здалося. І він поцілував мене. Цілком природна річ, хоча, коли хочеш втішити та заспокоїти, також підійде. Нічого драматичного, як у романах. Нічого не скромного. Я могла називати його Максимом. Грати з місі Свинхоппер виявилося менш сумно, ніж я очікувала. Хоча мені не вистачило сміливості розповісти їй, як і провела ранок. Коли, закінчивши гру, зібравши карти, простягаючи руку до футляру, щоб їх сховати, вона недбало запитала. «Скажи, Макс Девінтер все ще в готелі?» Я забарилася на секунду. Так, здається, я зустрічала його в ресторані. Хтось їй розповів, подумала я, хтось бачив нас разом. Тренерка з тенісу поскаржилася на мене. Я чекала на напад. Але вона продовжувала, позіхаючи, вкладати карти у футляр, коли я поправляла ліжко. Я дала їй баночку з пудрою, схірум'яна з та помаду. І, відклавши карти, вона взяла дзеркало з нічного столику. Симпатичний чоловік! Але трохи дивний, на мою думку, його не зрозумієш, як на мала тоді у вітальні він, хоча в звічливості запросить мене до Мендерлі, але він тримався так холодно. Я нічого не сказала. Я дивилася, як вона бере помаду і малює серце на своїх тонких губах. Я ніколи її не бачила, але кажуть, вона була дуже гарна. Завжди вишукано одягалася, блискуча жінку в усіх відношеннях. Вони влаштувалися в Мендерлі. І були чудові прийоми. Все сталося так раптово, так трагічно. Кажуть, він її любив. До цієї яскравої помади, Люба, мені потрібна пудра темнішу відтінку. Дістаньте мені, будь ласка, а цю коробочку покладіть у ящик. Ми зайнялися пудрою, парфумами, рум'янами, поки дзвінок не сповістив, що прийшли гості. Я подавала коктейлі, міняла платівки на громофоні, викидала на топилки сигарок. «Малювала щось, Люба, останнім часом?» Фальшива люб'язність старого банкіра, його моноколі, який бовтався на стрічці, і моя фальшива посмішка. «Ні, останнім часом. Чи не хочете цигарку?» Відповідала йому не я, мене там взагалі не було. Я стежила думками за привидом, туманний образ якого нарешті стала набувати якусь чіткість. Риси були розпливчасті, колір обличчя смутний, розріз очей, відтінок волосся все ще невідомий, його все ще треба було розглянути. Вона мала красу, яка не вмирає, усмішку, яку не можна забути. Десь усе ще лунав її голос, у чоїсь пам'яті залишилися її слова. І місця, де вона була, речі, яких торкалася. Можливо, в шафах все ще висіли її сукні, і лунав запах її парфумів. У моїй спальні під подушкою лежала книга, яку вона тримала в руках. Я так і бачила, як вона розкриває її на першій сторінці і, струсивши перо, пише «Максу від Ребеки». Мабуть, це був день його народження, і вона поклала книгу вранці серед інших подарунків на столику біля ліжка. Вони сміялися разом, коли він зривав папір. Можливо, вона перехилилася через його плече, коли він читав надпис «Максу». Вона називала його Макс, ім'я звучало весело, інтимно і легко злітало з язика. Рідні могли називати його Максимом, якщо хотіли, і люди на кшталт мене, тихі, нудні та надто молоді, які не становили для нього інтересу. Вона вибрала інше Макс. Це ім'я належало їй одній, Досить подивитися, як вона написала його на титульному аркуші. Чіткий, косий надпис, перо, яке мало не прорвало папір. Символ самого, того твердого, впевненого в собі. Скільки разів вона, мабуть, писала йому, щоразу по-різному, залежно від настрою. Записки, написані на клаптиках паперу, листи, коли він їхав далеко, сторінка за сторінкою, інтимні, з новинами, що стосувалися їх одних. Її голос, що все ще звучав у домі та в саду, Недбалий і звичний, як напис на книзі. А мені велено звати його Максим. Глава шоста. Складання речей. Нескінченна перед від'їздними тушня. Втрачені ключі, не на написані ярлики, церковний папір на підлозі. Яке все це ненавиджу. Навіть зараз, коли мені так часто доводиться приїжджати, коли я весь час, як то кажуть, сиджу на валізах. Навіть тепер, коли засувати ящики, відчиняти дверця та шафи, комоді у готелі або у мебльованій віллі, стало справою звички, встановленою порядком речей. Я не можу позбутися смутку, почуття втрати. Тут, говорю собі, ми жили, ми були щасливі, і це був ж дім, хоч і недовго. Нехай ми провели під цим дахом лише дві ночі, ми залишаємо позаду частинку самих себе. Не щось матеріальне, шпильку на туалетному столику, порожню коробочку. Ні, те, що неможливо висловити в словах. Мить нашого життя. Думка. Настрій. Цей будинок дав нам притулок. Ми розмовляли, любили в цих стінах. Це було вчора. Сьогодні ми рухаємось далі, ми більше його не побачимо. І самі ми стали іншими, змінилися, нехай трохи. Ми не станемо колишніми. Навіть коли ми зупиняємося поснідати в придорожньому готелі, я йду в чужу темну кімнату вимити руки. Тут справжнє. Нема ні минулого, ні майбутнього. Потім я вчинюю двері і йду в їдальню, де він чекає на мене, сидячи за столиком. Я прочитала днями в газеті, що готель Кода Д'Юс у Монте-Карло перейшов до інших рук і називається тепер інакше. Кімнати обставили по-новому, змінили весь інтер'єр. Можливо, на «Люкс» місіс Ван Хопер на другому поверсі більше не існує, можливо, від спальні, яка була моєї, не залишилося й сліду. Того дня, коли, стоючи на колінах, я боролася з тугою застіпкою її валізи, я знала, що ніколи не повернуся. Замок клацнув, і то був кінець. Я виглянула з вікна, ніби перевернула сторінку альбому з фотографіями. «Ці дахи та море більше мені не належать. Вони були частиною вчорашнього дня, частиною минулого». На кінотах, звідки виносили наші пожитки, вже лежав дух порожнечі. Тяжкі валізи, замкнені, затягнуті ременями, вже стояли в коридорі за дверима. Дрімниці ще треба було вкласти. Кошики для сміття стогнали під вагою цілої купи бульбашок від ліків, баночок з-під крему. Засяяли порожнечої шухляди. Учора вранці за сніданком, коли я розливала каву, Ван Гопер кинула мені листа. Елен відпливає до Нью-Йорка в суботу. У крихтинелі, можливо, пандецит. Елен викликали телеграмою додому. Це вирішує всі питання. Ми також їдемо. Мені до смерті набридла Європа. А восени ми можемо повернутися сюди. Ви, мабуть, не проти подивитися Нью-Йорк? Думка про це була для мене гірша за смерть. Яка ви дивна дівчина, не можу вас зрозуміти, вам нічим не догодиш. В Америці дівчата вашого становища, дівчата без грошей, чудово проводять час, маса розваг, купа кавалерів. Я думала, вам не подобається Монте. Я звикла до нього. Тепер вам доведеться звикнути до Нью-Йорка, от і все. Ми повинні потрапити на останній пароплав, що й Елен, а це означає, що треба негайно зайнятися квитками. Спустіться зараз до портє і змусіть цього молодика проявити хоч якісь ознаки розторобності. Ви будете так зайняті увесь день, що у вас не вистачить часу страждати через розлуку з Монте. Вона зловтішно засміялася і, загасивши цигарку, взялася за телефонну слухавку, щоб обдзвонити всіх своїх друзів. Я просто не могла відразу розмовляти з портє. Я пішла у ванну кімнату, замкнула двері, сіла, сховавши голову в руки. Ось нарешті він гримнув наш від'їзд, все скінчено. Завтра вечір я буду в потязі в спальному вагоні, тримаючи покоївку скриньку з коштовностями. Навпроти мене скітиме Ван Хоперу і жахливому новому капелюсі з пером, ми будемо вмиватися, чистити зуби в задушливому тісному туалеті. Гудок потяга буде говорити мені про те, що миття відокремлює мене від нього. А він сидить один у ресторані за нашим столиком, читає книгу і не згадує про мене. Йому все одно. Я попрощаюся з ним перед від'їздом, швидше за все у вітальні. Поспіхом кратькума через місіс Хопер. Пауза, посмішка, щось на кшталт. Так, звичайно, будь ласка, пишіть. Я таки не встигла вам як слід подякувати. За яку адресу я вам повідомлю. А я думатиму ще 4,5 хвилини і більше я його ніколи не побачу. І тому, що я їду, тому що все скінчилося, нам раптом нічого буде сказати один одному. Ми станемо незнайомцями. А моя душа буде голосно болісно кричати «Я так вас люблю! Я страшенно нещасна! Зіною такого ще не було і ніколи не буде!» Все це я усвідомлювала, сидячи в безглуздій позі на підлозі у ванній кімнаті. Нашу поїздку, перебуття до Нью-Йорку, Пронесливий голос Елен, більш тонкий варіант матері, і жахлива дитина Нелі. Юнаки з коледжів, з якими знайомитиме мене місіс Ванхопер. молоді банківський службовці, відповідного для мене кола. Зустрінемось у середу, гаразд? Ти любиш джаз? Стукить у двері. Що ви там робите? Все гаразд, вибачте, я виходжу. Я відкрила, закрила воду, потупцювала у ванні, ніби вішала на вішелку корушник. Вона з цікавістю глянула на мене, коли я відчинила двері. Ви тут пробули ціловічність, сьогодні немає часу мріяти, це надто велика розкіш. У нас повну справ. Він, звичайно, повернеться до Мендерлі за кілька тижнів, я у цьому не сумнівалася. У холі його чекатиме ціла гора листів, серед них мій, написаний на пароплаві. Вимучений лист, я намагатимуся його потішити, описуючи пасажирів, які пливуть разом з мною. Він заваляється серед промокального паперу і відповість він на нього лише через багато тижнів якогось недільного ранку поспіхом перед ланчем. І на цьому все. Аж до Різдва, коли остаточне приниження, я отримую вітальну листівку, можливо, з видом Мендерлі на засніженому тлі. Дуркований текст щасливого Різдва та успіхів у новому році від де Девінтера. Золоті літери. З люб'язністю він перекреслить надруковане ім'я і напише чорнили Монзу від Максима. Кине подачку, якщо залишиться місце, додасть «Сподіваюся, вам подобається Нью-Йорк». Заклеїть конверт, приліпить марку і кине листа у загальну купу і сотні інших. «Дуже шкода, що завтра їдете», – сказав порті, не випускаючи з рук слухавки. «Наступну тижня розпочнуться гастроля балету. Місіс Венхопер про це знає?» Я силоміць повернула себе від Різдва в Мендрлі до урального життя та квитків у спальний вагон. Місіс Овенхопер вперше снідала в ресторані після інфлюенци, і коли йшла за нею у зал, у мене було відчуття тривожності. Він поїхав на весь день у Кан, це я знала. Він напередодні мене про це попередив. Але раптом офіціант ненароком запитає, "Мадмоазель, сьогодні обійдатиметься з Мсією як завжди? Щоразу, як він наближався до столика, мені погано робилося від страху, але він нічого не сказав. Цілий день я вкладала речі, ввечері прийшли її друзі попрощатися. Ми повечеряли в номері, і місіс Ван Хопер вже лягла. Його я досі не бачила. Близько на десяти я спустилася у вітальню під переводом, що мені потрібні бирки для валізи, але його там не було. Гідкий портє посміхнувся, побачивши мене. Якщо ви шукаєте містера Вінтера, то він телефонував із Кан, що повернеться не раніше півночі. Мені потрібен пакет багажних пірок, сказала я, але по очах портія бачила, що не обдурила його. Значить, нашого останнього вечора також не буде. Ходину, на яку я так чекала цілий день, доведеться провести одній в моїй власній спальні. І знаю, що плакала тієї ночі, плакала яркими сльозами. Після двадцяти ми вже не плачемо так, закрившись обличчям у подушку. Стукання пульсу у скронях, небреклі очі, судомний клубок у горлі, відчайдушній спроби вранці приховати сліди сліз, губка з холодною водою, лосьону до колон, я пам'ятаю, як відчинила вікно та визирнула, сподіваючись, що свіже ранкове повітря змиє зрадницьку червоність під пудрою. Ніколи раніше сонце не світило так яскраво, ніколи день не обіцяв бути таким гарним. Монте-Карло раптом став сповненим доброти та чарівності, єдиним місцем у світі, яке було справжнім. Я кохала його. Вона переповнювала ніжність. Я хотіла прожити тут усе своє життя. А сьогодні я їду. Я вистаннє розчисую волосся перед цим дзеркалом, вистаннє чищу зуби над цим умивальником. і більше ніколи не спатиму у цьому ліжку, ніколи не вимкну тут світло. Ви, мабуть, не застудилися? Запитала місіс Ванхопер за сніданком. Ні, не думаю. Я хапаюся за Соломинку, адже застуда послужив поясненням, якщо мене будуть надто червоні очі. Терпіти не можу сидіти на місці, коли все покладено. Треба було взяти квитки на ранній поїзд. Ми дістали б їх, якби постаралися, і змогли б довше пробути в Парижі. Надішліть Елен телеграму, щоб вона нас не зустрічала, а влаштувала іншу зустріч. Цікаво. Мабуть, ще не пізно змінити квитки. Принаймні варто спробувати. Спустіться вниз, в контору, дізнайтеся. Добре, сказала я, маріонетка в її руках, і, підійшовши до себе в кімнату, скинула халат застебнула спідницю, натягла через голову в'язаний чемпер. Моя байдужість до місіс Ванхопер перейшла в ненависть. Значить, це кінець. У мене відібрано навіть ранок. Я не стала чекати ліфт збігла сходами на четвертий поверх, перескакуючи через три сходинки. Я знала номер його кімнати, 148, і захекана червона почала бити в двері. «Заходьте!» – крикнув він, і ось я на порозі, каючись у своїй зухвалості. Він голився, біляючи ниного вікна. Поверх піжами на ньому була куртка з верблюжої вовни. І я у своєму костюмі та важких туфлях відчула себе незграбною, «У чому річ? Щось трапилось?» «Я прийшла попрощатися, ми сьогодні їдемо!» Він дивився на мене, потім поклав бритву на умивальник. «Зачини двері!» Я прикрила їх за собою і стояла, опустивши руки, почуваючи себе дуже ніякого. «Про що ти заради Бога говориш?» «Ми сьогодні їдемо, ми повинні були їхати пізнішим потягом, а тепер вона хоче встигнути на ранішній!» Я злякалася, що більше вас не побачу. і мала побачити вас перед від'їздом і подякувати за все. Чому ти раніше мені не сказала? Вона вирішила, це лише вчора. Все робилося поспіхом. Її донька відпливає у суботу до нью йорка і ми разом з нею. Ми приєднаємось до неї у Парижі та вийдемо втрьох у Шербур. Вона бере тебе свою до Нью-Йорку? Так, я не хочу їхати туди. Я його ненавиджу. Я буду нещасливою. «Навіщо зради всього святого? Ти тоді їдеш!» «Я не маю вибору, ви це знаєте! Я працюю, я не можу дозволити собі її залишити!» Він тоді взяв бритву і зняв мильну піну з лиця. «Сядь, я скоро! Одягнусь у ванній кімнаті, буду готовий за п'ять хвилин!» Він підгубив одяг, що лежав на кріслі, кинув його на підлог у кімнати, потім увійшов туди зачинив двері. Я сіла на ліжко, почала хрести нігті. «Все це здалося нереальним. Я почувалася персонажем фантастичного спектаклю. Що він думає?» «Я обвела поглядом його кімнату. Вона нічим не відрізнялася від кімнати будь-якого іншого чоловіка. Необережна, безлика. На туалетному столику нічого, окрім великого флакону з шампунем та двох щиток для волосся і слонової кістки. Жодні фотографії, жодних знімків. Нічого в цьому роді». Я сама того не помічаючи, шукала їх, думаючи, що одна фотокартка стоятиме на столку біля ліжка. Однак там лежали лише книги та пачка цигарок. Він був готовий, який обіцяв за п'ять хвилин. Посидь зі мною на терасі, поки я снідатиму». Я глянула на годинник. «У мене вже не лишилося часу. цієї самої хвилини мені слід бути в конторі, міняти броньовані місця. Забудь про це, нам треба поговорити». Ми пройшли коридором, і він викликав ліфт. Він не розуміє, що ранішній поїзд вирушає за півтори години. Через хвилину місіс Ван Хопер зателефонує до конторі і запитає, чи я там. Ми спустилися в ліфті мовчки, так само мовчки вийшли на терасу, де були накриті до сніданку столики. Що ти їстимеш? Я вже снідала, та мене не лишилося часу. Принесить мені каву, яйце, тост апельсиновий джем та мандарини. Значить, місіс Ван Хопер на Бридмонте Карло, і вона хоче повернутися. Не жартуйте такими речами, це нечесно, і взагалі мені треба прощатися з вами, піти зайнятися квитками. Якщо ти думаєш, що я один з тих людей, які люблять гострити за сніданком, ти помиляєшся, сказав він уранці, як завжди, в поганому настрої. Ви хочете сказати, що вам потрібна секретарка чи щось таке? Ні, я пропоную тобі одружитися, дурненька. Підійшов офіціант зі сніданком, а я сиділа, склавши руки на колінах, поки він став на стіл кавник. Ви не розумієте, сказала я, коли він пішов, я не з тих дівчат, з якими одружуються. Якого біса? Що ти хочеш сказати? Я дивилася, як над джем сідає муха, і він нетерпляче зганяє її. «Не знаю, я не впевнена, що зможу це пояснити. Насамперед я не належу до вашого кола». «А яке це моє коло?» «Ну, Мендерлі, ви знаєте, що я маю на увазі?» Він знову взяв ложку і поклав собі джем. «Ти майже така неосвічена, як місіс Венхопер і так само дурна. Що ти знаєш про Мендерлі? Мені, лише мені судити про те, чи підійдеш ти до нього чи ні?» Ти думаєш, що я зробив твою пропозицію під впливом часу, так? Бо тобі не хочеться їхати до Нью-Йорку? Ти думаєш, я прошу тебе вийти за мене заміж з тієї ж причини, через яку, як ти вважаєш, катав тебе на машині? Так, із запросів на обід, того першого вечора? І з доброти, так? Так. Колись? Ти зрозумієш, що любство не входить до моїх чеснот? Зараз я гадаю, ти взагалі нічого не розумієш. Ти не відповіла на моє запитання. «Ти вийдеш за мене?» Навряд чи думка про таку можливість відвідувала мене навіть у найнестримніших мріях. Одного разу, коли ми їхали з ним, миля за милою, не обмінюючись ні словом, я починала складати про себе історію, про те, як він дуже серйозно захворів, здається гарячкою, і її послав по мене. Я його доглядала. Ще я являла, ніби живу сторожці біля воріт Мендерлі. Ця несподівана розмова про шлюб спантеличила мене. «Навіть те, що, думаю, налякала, немов тобі запропонував король, у цьому було щось неприродне, а він продовжував їсти джемно, чи все-таки має бути?» «У книгах чоловіки ставали при цьому пережимками навколішки, і у вікно світив місяць. Не за сніданком, не так?» «Схоже, що моя пропозиція не дуже припала тобі до смаку. Шкода. Мені здавалося, що ти любиш мене. Хороший удар» по моїй пихатості. «Я, правда, люблю вас. Я люблю вас дуже!» Пам'ятаю, коли я сказала це, він засміявся і простяг мені руку через стіл. «Благослови тебе, Боже, за твої слова!» Мені вже було соромно, я гнівилася на нього за його сміх. Отже, жінки не зізнаються чоловікам у таких речах. Мені треба було ще багато чого вчитися. «Виходить, вирішено, так?» сказав він, продовжуючи розправлятися з тостом та джемом, замість того, щоб бути компаньонкою місіс Ван Хопер, будеш компаньонкою мені, і обов'язки твої залишаться майже ті самі. Я теж люблю нові книги з бібліотеки та квіти у вітальні. Різниця лише в тому, що я вживаю не аналійську сіль, а жостер, і тобі доведеться стежити, щоб у мене завжди був хороший запас моєї улюбленої зубної пасти. Я барабанила пальцем по столу, нічого не зрозуміла, ні його, ні себе. Він все ще сміється з мене? Це жарт? Він підвів очі і побачив тривогу у мене на обличчі. Я жахливо поводжуся, так? Хіба так роблять? Ми мали б сидіти в оранжереї, йти у білій сукні з трояндою в руці, а здалеку долунали б звуки вальсу на скрипці. І я, мав би, пристрасно освічуватися тобі в коханні. Ти так собі це уявляєш? Тоді б ти відчула, що отримала все сповна. Бідолашна дівчинка, сором. Ну, байдуже, я відвезу тебе немедовий місяць у Венецію, і ми триматимуся за руки в гондолі. Але ми не залишимося там надовго, бо я хочу показати тобі мендерлі. Він хоче показати мені мендерлі. Я раптом усвідомила, що це справді станеться, я стану його дружиною. Ми гулятимемо разом у саду, пройдемо стежкою до моря я вже бачила, як стою після сніданку на сходах, дивлячись, яка погода, а пізніше у капелюсі з великими полями, з довгими ножицями в руках, виходжу в садок і зрізаю квіти для будинку. Він хоче показати мені Мендерлі. Уяву моя розігралася, а переді мною одна за одною замигоділи картини, виникли якісь портрети. Ось ми в натовпі людей, і він вимовляє, «Ви, здається, що не знайомі з моєю дружиною, місіс де Вінтер». Я буду місіс Де Віндер. Я подумала, як це звучатиме, як виглядатиме підпис на чеках торговцям та на листах із запрошенням до обіду. Я чула, як говорю по телефону: "Чому вам не приїхати в Мендерлі наприкінці наступного тижня?" Ругольникова в будиночку коваротаря, в руці кошик з виноградом і персиками для його старенької матінки. Її руки простягнуті до мене: благослови вас Господь, мадам, ви такі добрі". І я відповідь, «Скажіть, що вам потрібно, ми вам все привеземо, місіс де Вінтер!» Я бачила поліроване з їдальні та високі свічки. Максим на чолі столу. «Прийом на двадцять чотири особи. У мене у волосі квітка, ті дивляться на мене, піднявши келихи за здоров'я нареченої!» А потім, після їхнього від'їзду, Максим, я ще ніколи не бачу тебе такою чарівною. «Я буду в місіс де Вінтер!» «Ці дольки кислі, я б не став їх їсти!» Сказав він, а я втупилась у нього з труднощами, дійшовши до сенсу його слів. Потім подивилася на четвертинку мандарину, що лежав переді мною на тарілці. «Хто повідомить місі Звенхопер, я чи ти?» Він склав серветку, відсунув тарілки, і я вразилась, як він може говорити, так недбало, ніби це не має особливого значення. Просто невелика зміна планів. «Скажіть краще ви...» Вона так сердитиметься. Ми встали за столу, я червона, збуджена, можливо, він розповість офіціантові, візьме, посміхаючись мою руку, і промовить ви повинні не спривітати, ми з мадмоазель збираємося одружитися. Але він нічого не сказав. Він пішов з тераси без жодного слова, а я пішла слідом за ним до ліфту. Ми проминули в конторку корті, ніхто не глянув на нас. Черговий порився з якимись паперами, розмовляв через плече з помічником. Він не знає, подумала я, що я буду місіс Девіндер і Я житиму в Мендерлі. Мендерлі буде мій дім. Він узяв мене за руки і почав розгойдувати її туди-сюди. 42 звучить тобі дуже страшно? Зовсім ні. Я не люблю молодих людей. Ти не знала жодного з них? Ми підійшли до дверей номера. Мабуть, я краще впорюся модин. Скажіть мені дещо. Ти не заперечиш, якщо ми одружимося за кілька днів, адже тобі не потрібен послух, всі ці дурниці, тому що все можна робити дуже швидко, отримати дозвіл, розписатися в мерії і вирушити до Венеції або куди завгодно. Не в церкві? Не в білій сукні, без подорожок, дзвону, хору? А що скажуть ваші родичі та друзі? Ти забула, я вже один раз вінчався в церкві». Ми продовжили стояти перед дверима в номер, і я помітила, що газета все ще стирчить у поштовій скринці. Нам було ніколи за сніданком її читати. Ну то як? Звичайно. Я просто думала, що ми одружимося вдома. Звичайно, я не чекаю вінчання, гостей всього такого. Ото весело буде, так? Сказала я. Але він уже відвернувся від мене, відчинив двері, і ми опинилися в номері, у невеликому передпокої. Це ви? гаркнула місіс Ван Хопер з вітальні. Куди теж забирай, ви зникли? Я тричі дзвонила в контору, і вони сказали, що вас там не бачили. Мене раптом охопило бажання розсміятися, заплакати, зробити те і інше одночасно. Мені захотілося на одну шалену мить, щоб нічого цього не відбувалося, щоб я виявилася десь одна, гуляла б, боюся, у всьому винен я один, сказав він, заходячи до вітальні й зачиняючи за собою двері. А я пішла до себе в спальню і сіла біля відчиненого вікна. Я почувала себе так, ніби чекаю приймальня лікаря. Стіни в номері були товсті, я не чула їхніх голосів. Цікаво, що в неї каже, якими словами, можливо, сказав, знаєте, закохався в неї в перший день. І місіс Ванахов перебував відповідь «Ах, містера Девінтер у житті не чула такої романтичної історії». Сиділа на підвіконі, обійнявши коліна, і посміхалася до себе, думаючи, як все чудово, якою буду щасливою. Я вийду заміж за людину, яку люблю. Я стану місіс Девінтер, мабуть, було б набагато краще, природніше, якби ми увійшли до вітання разом, рука об руку, весело посміхаючись один одному, і він би сказав ми збираємося одружитися, ми дуже любимо один одного. Але він навіть не згадав про кохання можливо, йому ніколи було. Ми розмовляли за сніданком у такому поспіху Джем кава цей мандарин. Ні, він не говорив про кохання, тільки що ми одружимося. Він мене любить, він хоче показати мені Мендерлі. Завершать вони колись розмовляти, покличуть мене нарешті до кімнати. Книжка віршів лежала біля ліжка. Він забув, що дав мені її почитати. Значить, вона не така вже йому дорога. Ну, що ж? шепнув мені демон. «Відкрий її на титульному аркуші, адже тобі цього хочеться, відкрий!» Дурниці сказала я, «Я просто хочу почитати книгу». Я позітхнула, підійшла до нічного столика, взяла книгу. Я заплуталася ногу у шнурі від настільної лампи, спіткнулася, і книжка полетіла на підлогу. Відкрилася на титульному аркуші «Максу від Ребекки». Вона померла. Не можна погано думати про мертвих. Вони мирно сплять у своїх могилах. Який живий був надпис. Скільки в ньому сили. Ці дивні косі літери, чорнильна пляма, зроблені ніби вчора. Я вийняла ножиці і, поглядаючи через плече, як злочинниця, відрізала титульний аркуш. Я відрізала його цілком. Не залишилося жодних країв. І тепер без цієї сторінки книга виглядала білою та чистою. Нова книга, якої не торкалася нічия рука. Я розірвала сторінку на дрібні шматочки і викинула їх у смітник. Потім знову сіла на підвіконня. Але я продовжувала думати про ці клаптики паперу і за хвилину не витримала, встала, зазирнула в кошик знову. Навіть зараз чорнило чітко виднілося на уривках. Літери були цілі. Я взяла сірники та підпалила папір. Останнім згоріла літера Р. Вона корчилася у вогні. Мені було краще, набагато краще. У мене було таке ж відчуття чистоти і свіжості, яке буває, коли на початку нового року вішаєш на стіну календар. Перша січня. Я відчувала ту ж бадьорість, ту ж радісну впевненість у собі. Двері відчинилися, він увійшов до кімнати. Все гаразд, спершу вона уніміла від подиву, але тепер починає приходити до тями. Я спущуся у контору, подбаю, щоб вона обов'язково потрапила на раді потяг. На якусь мить вона завагалася, я думаю, вона сподівалася виступити свідком на одруженні, але я був твердий. «Іди, поговори з нею». Він нічого не сказав, як він радий, як він щасливий. Він не взяв мене за руку і не вів у вітальню. Він посміхнувся, кивнув і пішов коридором один. Я попрямувала до місіс Ванхопер. Я почувала себе незручно, невпевнено, як покоївка, яка попередилась про звільнення з місця через подругу. Місіс Ванхопер стояла біля вікна і курила сигарету. Ну, потрібно віддати належне вашому вмінню працювати на двох. У тихому болоті черти водяться, у вашому випадку це безумовно так. І як вам вдалося? Я не знала, що відповісти, мені не подобалася її посмішка. «Вам пощастило, що я захворіла. Тепер я розумію, як ви проводили день і чому все забували. Уроки тенісу, так, могли б не ховати від мене». «Вибачте, він сказав, що хоче одружитися якнайшвидше. Вам щастить. Йому лише 42, я виглядаю дорослішою за свій вік. Безперечно. Скажіть мені, ви не робили нічого такого, чого не слід робити?» «Я не розумію, про що ви?» Вона засміялася, знизала плечима. «Що ж, неважливо. Я завжди казала, що англійські дівчата – темні конячки. Отже, мені тепер їхати до Парижу одній. Ви залишитеся тут і чекатимете, поки ваш кавалер не отримає дозволу на шлюб?» Я помітила, що ви не запросив мене на одруження. Я не думаю, що він взагалі когось кликав. Але вас все одно на той час уже не буде. Хм, hmm. що ж, ви, мабуть, знаєте, чого хочете? Зрештою, все це сталося дуже швидко, за якісь два-три тижні. Навряд чи це має легкий характер, вам доведеться пристосуватися до нього. Дусі ви вели життя без тривог турбот, адже ви не можете сказати, що збивалась у мене з ніг, як у господині Мендерлі клопоту у вас буде по горлу. Відверто кажучи, душечка, просто не уявляю». «Як ви з усім впораєтесь?» Її слова лунали луною моїх власних думок. «У вас немає досвіду, ви не знайомі з його середовищем? Вам було важко зв'язати два слова, коли до мене приходили грати в бридж? Як ви розмовлятимете з його друзями?» «Звичайно, хочеться, щоб ви були щасливі. Він дуже приваблива людина, але... Як мені не шкода, я думаю, що ви робите велику помилку. «При яку згодом гірко шкодуватимете!» Вона поставила коробку з пудрою і подивилася на мене через плече. Можливо, вона нарешті говорила щиро, але мені не була потрібна прямодушність такого роду. І нічого не сказала. Мабуть, у мене був похмурий вигляд, бо вона знизала плечима і підійшовши вже до дзеркала, почала поправляти свій схожий на гриб капелюшок. Я була рада, що вона їде, рада, що більше не побачу її, Мені було до смерті шкода тих місяців, що я провела у неї в служінні, брала в неї гроші, йшла за нею по п'ятах, як тінь, безбарвна і німа. Звичайно, я недосвідчена, звичайно дурна, соромізлива, молода, я знала все це, не було чого їй мені так говорити, мабуть, вона трималася так зі мною свідомо, з якоїсь незрозумілої мені причини, і як жінку обурював цей шлюб, завдавав удару за її шкалою цінностей. Ну і нехай. Не засмучуся, забуду про неї. Коли я спалила цю сторінку, розвіла попіл, у мене народилася впевненість у собі. Минуле більше не існує для нас. Ми починаємо по-новому. Минуле зникло, як дим із в кошику. Я буду міс де Вінтер. Я житиму в Мендерлі. Скоро Ван Венхопер поїде, зникне від перестук коліс у спальному вагоні. А ми з ним разом у ресторані-хотелю «Сидітимемо за нашим постійним столиком і будуватимемо плани на майбутнє, початок величезної пригоди. Можливо, коли вона поїде, він нарешті поговорить зі мною, скаже, як мене любить, який нещасливий. Досі на це не було часу. Такі речі не можна просто так взяти і сказати. Потрібен підходящий момент». Я підвела очі і побачила її відзеркалення в дзеркалі. Вона спостерігала за мною. На її губах була поблажлива посмішка. Я подумала, що вона вирішила бути великодушною, що напростягне мені руку, побажає удачі, підбадьорить мене, скаже, що все буде добре. Але вона продовжувала посміхатися, заправляючи під капелюх пасмо волося. «Ви, звичайно, розумієте, чому він на вас одружується, чи не так? Ви не тішите себе думкою, що він у вас закоханий». Справа тут проста. Цей порожній будинок так став діяти йому на нерви, що він ледь не збожеволів. Він мало не прямо мені про це сказав, перед тим, як ви увійшли. І він просто не може більше жити там один.